Egyitens be az hogy most uh, játsod ezt a szörnyű ismerős akkor most van a mai adás. Igen, most van a mai adás. Jó, oké, oké, nagyon figyelj. Megcipől ébrem vagyunk. Mint a leszakított hot club mint az öt millió.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 Se nem lennék játéka Minden féle Hát akkor kezdjünk. Ma 2022. május 30-a, a hétfő van a pontos idő, egy percem reggel 7 óra. Freudizmus. Lesznek még szép napjai. Ha már elkezdődött, menjen végig. Amikor jöttem, akkor sütött ki a nap. A hétvégén nem volt különösebben jó az idő. 13 fok volt most reggel. Nagy valószínűséggel talán a duplája meg lesz, aztán a hét folyamán állítólag betör az első nyári kárékula. Holnap május 31-e lesz, holnap után pedig már június. Három olyan nap van, Hétfő Szerda, ahova a legfeljebb egy-egy riport szerveztem be. Ma a Gergő lesz a vendég fél kilenctől, holnap fél nyolctól Elsimo László. A Szerdát még nem tudom. A csütörtök és a péntek szokásos módon megy. Jövő hétfő nem lesz műsor, mert hogy június 6 a pünköst hétfőre esik, és minden napokon a kejfej nem dolgozik. egy, 700 12.42. I'm <laughs> Csipve néhány horni tekintet de Ez a nap a saját Zeppelin krippet Betelt a képekkel Csináljunk inkább a tieddel A kamera be, a szem fel A szerbót tetszik, de tüntesd el Van egy házunk ám, Benne sok van néz Ott van a kulcsa, épp ahol most hozzám érsz Volt fesztivál nélkülem az elmúlt időben nem telt És tessék, idén így lesz És nagy valószínűséggel most már így marad hogy a Covid az évek múlása, vagy más okozza ezt, vagy okozta ezt. Nem keresem az okot, csak említem, így lesz. Hura lesz, így lesz. Gyermekeink, vagy gyermekek mennek, nem helyettünk, de sok Sziró, megláttam, hogy csápolsz, bejpádban Hey, gyere, ugorj a gyakamba, hadd legyek veled szerelmes magamban Mert nincs olyan, hogy nincsen jó, legyünk egyszerre mindenhol Van néhány vipasszom, na, maradsz, még itt szó? Van egy házunkám, benne sok szobad néz. Ott van a kulcsa, épp ahol most az elmér Van egy házunkám, benne sok szobad néz. Ha jól számolok, mert a naftáromat nem hozta el, június 24-én pénteken lesz az utolsó Kejfei ebben a fél évben, és aztán legközelebb valamikor szeptemberben van. Bon. Ezek a napok, ezek a hetek egyebek között az elkövetkezendő heteknek és az azt követő heteknek a szervezésével telik, egy részére meghívott küldök önöknek a másik részét, azt magam és a közvetlen környezetem bonyolítja majd ez a nyári programokat illeti. Ne felejtsék, június 13-án, hétfőn, este fél nyolc órától, nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában, ahova mindenkit elvárok. Evidencia felvontás történik professzionális szinten. A blanketta szerződés, a nem létező blanketta szerződés következtében bárki kaphat a kezébe egy mikrofont, és akkor abban beszélni élik arról a témáról és saját magáról a egy, amiről éppen szó lesz, hogy miről lesz szó ott este, január, január, június 13-án, Hétfőn, este fél kor majd meg fogják tudni. Ma azonban még csak május 30-a van, és hétfő az idő, a pontos idő 9 percen volt reggel 7 óra. Habár többet terveztem aludni, nem engedték a programjaim. Az úszoda után ebéd, alvás, aztán belenézni a Djokovic meccsbe, aztán belenézni, az még alvás előtt volt, aztán alvás után belenézni a Nadal meccsbe, már azt követően, hogy egy elég közepes mérkőzésen Legyőzte a Real Madrid őszinte fájdalmarra a Liverpoolt. Valamiért én a Liverpoolnal drukkoltam, miközben egyik se az én csapatom. Ha valaki el tudja magyarázni, hogy hogy van az, hogy fél órát vagy háromnyed órát késik egy egyébként a világ mindenhol, minden pontján látható vagy szinte minden pontján látható mérkőzés, amire egyébként tévécsatornák szerződnek, reklámidő meg egyebek. Tudom, valahogy nehézkes volt a beléptetés, de hogy ez mit jelent ezt ha valaki megmondja, megköszönöm. 061-712-42 Aztán szerveztem a nyaramat, aztán lelkismereti kötelességem volt, hogy az utolsó percre hagyva írjak a legutolsó, vagy nagy valószínűséggel a legutolsó leg, ö, alibi kötetbe Alexander Brodyról ennek a Címe az lesz majd az antológiának, hogy ő emlékezetem szerint, és egész szeren nem engedhettem meg magamnak azt a mulasztást, hogy ne írjak, és hogy mi nem tudom, a szerkesztők még nem jeleztek vissza. Valamikor fél egykor vagy fél egy után küldtem el Tormatamásnak és Nagy Gabriellának az e-mailt az írással. Legyünk egyszerre mindenhol. Van néhány van egy sok beszélek Önöknek a KFNC hajó orrának elfordításáról Nos, az sincs már annyira messze Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, szia! Márezki Csaba vagyok Szia! a meccsen Párizsban Attól vagy a... ilyen ámos most is? Igen, most 25 perce, csak most hallottam a kérdést, még kín vagyok egyébként. És azt történt, hogy nagyon sok ö, ö, ö, hamis jegyet nyomtattak emberek, és ö, többi 60 ezeren jöttek Liverpoolból, és csak 20.000 jegyük volt és ezek az embereknek egy része szerzett ilyen hamis jegyet, és ezzel próbáltak bejutni. Ugyanakkor a helyi erők, akik ugye ez a stadion, ez egy ilyen úgymond érzékeny külvárosban van Párizsban, tehát a helyi erők is bekapcsolódtak ebbe a. Elnézést, mi az, hogy érzékeny helyen van Párizsban? Hát ez a Szendöni negyed, ami a legproblematikusabb, ilyen, itt nagyon sok bevándorló, leszállom az tehát ez negyed, ez egy... Oké, és ők hogyan erény. kapcsolódtak bele ebbe a Ramazuriba? Hát úgy, hogy ők is be akartak jutni egy nélkül. <gül> uh, ha már meglátták rá... a Liverpooliakat, vagy tőlük teljesen függetlenül? Uh, elterjedt. Uh -huh. Én már ben voltam a stadionban, én két órával hamarabb mentem ki, mert ilyen rutinos meccsrejáró vagyok, főleg ilyen nagy, nagy eseményeken. És... Uh, és ez az angol szektornál volt, tehát ahol a Liverpool-iak jöttek volna be, ott volt a nagy, és hát igazából egy szervezési hiba is történt, mert erre azért fel kell készülni egy ilyen egy ilyen eseménykor, hogy le, lehetne. Hát például azt ezt én magam is tudtam, pedig nem tájékozottam, hogy lesznek hamis jegyek a nyomtatása. Ilyen mennyiségben? Igen. Tehát, hogy, hogy azért ez tudom, most nem volt több az átlagosnál, ha egyáltalán én hogy átlagos? Hát figyelj, a 85-es a stadion, 20 ezer jegyet kaptak a, a két csapat, 20-20, tehát 5, 40, és a többi negyenet megkísorsolták az UEFA honlapján. És a, a az igény az ilyen... Pőle, te 10 ezeres nagyseregben te... említetted a hamis jegyek számát, az azért nem kevés. Nem bizony, nem bizony. És mindegy, tehát nem voltak felkészülve, és igazából a botrány abból lett, hogy már azokat csengették be, akiknek rendeségük volt egy jó darabig. És emiatt az angol szurkolók nem tudtak bejutni a nagy része, és ezért volt a csúszás, amit tényleg egy botrány, mert a Virágesztes televíziója egyenesbe közvetítette volna. Úgyhogy ez történt nagyjából. És aztán hányan juthattak be vajon hamis jeggyel, vagy egyáltalán hogyan lehet bejutni hamis jeggyel? vagy hogyan állják el az utat, vagy egyáltalán hogyan jutottak be azok, akinek tényleg volt jegyük. Szóval hogyan létezett az, hogy egyáltalán lett mérkőzés, és nem holnap fogják játszani, mert holnapra tud becsordogálni az utolsó igazi rendelkező Igen, hát úgy, tehát, ezt úgy kell képzelni, van egy stadion, ugye mondjuk, mint a Puskás stadion, tehát egy elég annál nagyobb területű stadion, és két, két berítetés van, és iszonyatos magas milyen hegyes kerítések veszik körül. És ezen a két kerítés, úgymond kerítésenként kellett átugrálni azoknak, akik bejutottak jegy nélkül, nagyon sokan jutottak, így be egyébként meg átugráltak. Nyilván, hogy a, tehát nem is hamis egyet tudtak bejutni, hanem, hanem kihasználva a a teljesen szétesett védelmi rendszert. Akik szóval erre le... nem voltak felkészülve, vagy felkészültek volna, voltak, csak nem ennyi emberre. Több ember kellett volna, és nem, tehát, tehát a szervezés is rossz volt, ez, ez egyértelmű. Így aztán a mérkőzésre akár azt is lehetett volna mondani, hogy ez egy biztonsági kockázat volt? Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, tehát ezt, ezt elnézték, ezt, a, ezt, a, ezt az eseményt, nem tudom hogyan, tehát itt most elég nagy belpolitikai botrány is van ebből, mert ugye a belügyminiszter az angolokra keny a dolgot, és hát nem lehet, tehát hogyha te szervezed egy partit, akkor azért te felelsz, tök mindegy, hogy hány részeg jön a te partidra, vagy, vagy tehát érted, a biztonságért te felelsz, hogy a többi vendég... A bentiek de, tudták, hogy mi történik, vagy mi nem történik? Hát, néz, én magam se tudtam sokáig, csak aztán elkezdtem nézni a telefonomom a híreket a, a tévében, meg a rádióban. tájékoztatás nem volt benne a stadionban? Nem, csak az, hogy csúszik. Csúszik, és azt láttuk, hogy, a, hogy az angol szektorok nem telnek meg. És akkor azért már lehetett És És mennyire tudom, foglalkoztatta a bent lévő népet, hogy miért nem kezdődik időben a meccs? Hát mindenki foglalkoztatott, és mindenkinek volt telefonja, ezért nagyjából mindenki meg is tudta gyorsan mi történik. Ezzel együtt volt ér volt, volt, volt. És, uh, és egy ideig azt mondták, hogy, uh, hogy uh, sztrájk van a, a metrón, a héven, ami kivisz, mm -hmm. ami igaz volt, de az egy ilyen, hogy mondjam, ilyen szoftos sztrájk volt, mert uh, a 30 percenként járt, tehát attól még kérdezett jutni a sádionba. <kül> tehát nem ez volt, akkor tudtuk, hogy én megmondom, az első gondolatom az volt, amikor egy ilyen 10 percig volt bizonytalanság, hogy terror terrorverszély van, tehát valamit találtak, vagy készül valami, és nem merik bemondani, mert csak B.E. döntő, de már Istennek ez a kisebbik botrány volt, és <coughs> valóban nem emlékszem én se, hogy egy, egy B.E. döntő nem percet készik szervezési ügyek miatt, tehát ez Beszélünk-e hát, a meccsről két mondatot végezetül? Látható. Igen. Hogy beszélünk-e a meccsről végezetül két mondatot, akarsz -e bármit is mondani? Hát én is pont így vagyok, mint te, hogy abszolút Liverpool-nak amit és úgy, hogy nem az én igazi csapatom, csak a liverpool úgy vagyok az utóbbi pár évben, hogy egyszerűen nem lehet nem szeretni ezt a csapatot, ahogy ahogy játszik, ahogy ezek együtt vannak, meg a Klopp, aki egy, egy zseni. <coughs> tehát uh, igazából a meccs maga az csalódás volt, nem azért, mert a Real Madrid nyert, mert megérdemelt tenyerték ezt. a is. Tehát uh, tökéletesen játszottak. <coughs> Csak, uh, hogy mondom, tehát nem volt egy olyan meccs, mint a volt a Real Madrid City előtte, vagy a, a PSG. Vagy a, a City-re, izé, Atletico Madrid. Vagy, vagy van. Tehát nem volt nagy, nem volt egy magas színvonalú mert Hát egy igazi döntő volt, hogy láthattuk, hogy kívülről ismerik egymást is. És a Real Madrid ezt, ezt vette, ezt az akadályt. Köszönöm szépen a párizsi jelentést. <Szorítan> Június 24-én lesz tehát Pénteken az utolsó Kejfe Jancsi Hozzátéve, hogy minden műsor, kísérleti műsor Minden adás utolsó adás, ráadásul Meglepetés és korlátozott apokalipszis. Nyolc olyan Műsorban Maximum nyolc olyan műsor lehet amely illetve nem igaz, hogy csak nyolc lehet, de egyelőre én a stábbal ez Lakatos János és Kurtács András jelenti momentán. Tehát mi itt hárman maximum 8 olyan műsort szervezünk, amely jellegét tekintve egészen más lenne, mint az eddigi Kejfej Jancsik. Ez a nyolc ez június 7-e, június 8-a, 13-a, 14-e, 15-e, 20-a, 21-e, valamint 22-e. Ezek valamennyien hétfőkés, és keddek és szerdák, leszámítva június 6-át, pont egy hét múlva az ugyanis ünnep. Ezt a rádiózásban és a tévézésben, de annak idején én ezt a rádiózásban tanultam meg kitelepülésnek nevezik, a kitelepülés helyszíne megvan, a műsor elképzelés megvan, próbaadás lesz és lesz folytatása is. Erről különösebben sokat nem akarok önöknek mondani, mert a puding próbája az evés, tehát amikor egyszer csak azt látják, hogy én egy másik helyszínről jelentkezem és minden más lesz, vagy semmi sem lesz más, mondvá, hogy ami velem jön, az, az maga a kejfejancsi, majd kiderül, akkor ne legyenek meglepődve. Hat műsort garantáltan szeretnénk így elkészíteni, kettő pluszban lehet, a jövő azok pluszban vannak, 13-a, 14-a, 15-e, a 20-a, a, a, a 15 a 20 a a 21 és a 22-e pedig a terveink szerint egy kőrúti vendéglátóipari hely teraszáról szólna, akkor is, ha jó idő van, akkor is, ha rossz. Hogy a KFJ bélt vagy valós önállósulása ezután szeptemberben hogyan folytatódik vagy nem folytatódik, az sok mindenen múlik. Én minden esetre hosszú idő után téglajegyzést jelentek be erre a nyolc alkalomra: 13-ára, 14-ére, 15-ére, 20-ára, 21-ére és 22-ére, kiegészítő dátumok 7 és 8-a. Ami azt jelenti, hogy erre a nyolc alkalomra egyenként 25 ezer forint, annak függvényében, hogy kifogástából számlázni, 25 000 vagy 25 ezer plusz áfa összegben lehet ezeket a napokat örökbe fogadni. Hetedikét, 8-t, 13 át 11-t, 15 -ét, 20 21 ét és 22 -ét az elkövetkezendő hetek. Kedjeit, szerdáit ez a jövő hét, illetőleg hétfőit, kedjeit, szerdáit hogyha a 13 számolunk. Az, hogy valaki örökbe fogad egy napot azon kívül hogy segítséget nyújt a stábnak anyagilag, azon kívül bekerülhet a hírnévbe is a szónak abban az értelmében hogy Természetesen egy túlik határban beleszólhat a műsor szerkesztésébe, de mindenképpen, hogyha gondolja, akkor a neve megjelenhet. A közösségi finanszírozás a Keifejancsi esetében hamarabb kezdődött, mint bárhol máshol itt hazánkban és eljött az ideje, sajnos vagy hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó, hogy ismét bejelentsem. Ami a beleszólást a műsorba illeti, az azt jelenti, hogy ő maga, ha gondolja, megjelenhet, ha gondolja, akkor valamilyen vendéget jelölhet, aki aztán vagy elvállalja ezt, vagy sem, beleértve, hogy maga a stáb szeretne az illetővel találkozni, vagy sem, alku nem kizárt. A 25 ezer forint az az alsó határ, ha valaki többet igér, övé lesz a nap. Ez tehát azt jelenti, hogy 8 alkalomra ha valaki az egészet meg akarja vásárolni, cakkunt pak, és nem érkezik ennél nagyobb ajánlat, az 200 ezer forint, illetve 200 ezer forint plusz áfa, attól függően, hogy kivel szerződik, mert számla természetesen lesz. Jelentkezni Telefonon is lehet, abban az esetben valaki eh, elmondja, hogy ő ki, adáson kívül megadja a telefonszámát, és én aztán fölívom, de alapvetően e-mailben lehet jelentkezni, Fialajanos ha valaki telefonál, akkor annak megjelenik a telefonszáma, és nekem módomban áll őt visszahívni. A részletekről nem a nagy nyilvánosság előtt fogunk beszélgetni, leszámítva, ha az illető akarja, én semmi rossznak nem vagyok elrontója. A kérdést akarnak ezzel kapcsolatban feltenni, mert hogy az álmosságom, a fáradtságom vagy C alapján nem pontos hogy mit is akarok, akkor tegyék 061-712-42 Ami ezt a fél évet illeti, ez a fél ez nem forog veszélyben függetlenül minden műsor, kísérleti műsor minden adás, utolsó adás ami a második fél évet és a folytatást illeti ott már jelentkezhetnek gondok de az még nagyon messze van minden esetre, akik most hallanak, azok megjegyezhetik, hogy a közösségi finanszírozásnak ismét eljön az ideje a Kejfej Jancsi esetében, és az ezzel kapcsolatos kérdések, óhajok, sóhajok, panaszok részint a 061.712.42 tárcsázásával részint pedig a dörö.fialajanos kukac gmail.com címre való írással oldhatók meg. Amennyiben ajánlatot akarnak tenni 7-ére, keddre, 8-ára, szerdára, 13-ára, hétfőre, 14-ére, szerdára, kedre, nem rosszul mondtam, 13-ára, hétfőre, 14-ére, keddre, 15-ére, szerdára, 20-ára, hétfőre, 21-ére, keddre, vagy 22-ére, szerdára, akkor ne fogják vissza magukat. Csináljuk inkább kedel! hete, kamerába, a szemcsinvet fel, a szegótek cigne Valakivel történt valami érdemleges a hétvégén, esetleg tudják, hogy débányász Gergő kapcsán miért izzott fel az internet, és az internet népe miért lett aktív. 06171242. Szemsopronban Néztünk a fák fölé összedőlt ágyunkban Húgyunk a nap mögé nem, de messziről Megláttam Ahogy csápolsz egy fejpánban Gyere, ugorj, bébi a nyakamba Hadd legyek veled szerelmes magamba Mert nincs olyan, hogy nincsen jó Legyünk egyszerre figyelek, ha van mire? Volna mire? Hogy egy a a hétfők a keddek és a szerdák milyen hangulat jegyében szeretnének zajlani? Van rá válaszom. Bácsi a biciklín, bácsi a biciklín, nem kell már fűteni, nem kell már fűteni, őrül a tavasznak, köszön egy szevasznak, bácsi az ablakból, 061-712-42, most sincs telefon? Növér emelik. kacsingat, nem kell már fűteni, nem kell már fűteni, örül a tavasznak, jejejejejejejejejeje, je, je, je, je, je, je. köszön egy szevasznak, szevasz. 2018 december 16-án, tehát nagyjából Három és fél évvel ezelőtt írt Débányáz Gergő, én még élek a szakmám már alig a HVG-be. Kirúgtak a hírtévéből, kiesett a vasas az NBA-ből, illetve kaptam egy infartus, és még csak június volt, amikor ezt a leltárt készítettem. Mondhatni, hogy indítottam az évet, arra gondolni sem mertem, hogy mi lesz őszel, mert még nagyon messze volt. Azt kívántam, ha lehet, inkább ne történjen semmi, már az is valami. Ez az évem valójában nem idén kezdődött, ez, tehát a 2018-asra vonatkoztatta akkor decemberben az Gergő, hanem 2010-ben, az akkor még közszolgálati MTV-ben. Sok időt telt el azóta, már egyfajba, egybe folynak a részletek, csupán egy kép, egy kocka, tiszta teljesen. A pillanat, amikor hitelte váltam, mint újságíró, mint szerkesztő, és talán mint ember is, amikor nem álltam fel, amikor nem csaptam be magam mögött az ajtót, amikor azt éreztem, megúztam, hiszen holnap is jöhetek dolgozni, hiszen a jövő hónapban is ki tudom fizetni a lakáshitelt. Nyolc évvel ezelőtt minden, amit addig tanultam, amit addig tanítottak, összeomlott. Érték-mérték nem létezett többé, mindez csak egy mondat miatt, amely így hangzott, mától nem ellenőrizni fogjuk a kormányt, hanem támogatni. Mindegy, kimondta, nagyon mindegy. Lenéztem a kockás füzetembe, három pici kockába beleírtam, hogy MTV. Aztán áthúztam, méghozzá magammal együtt. Ott abban a pillanatban a maradék közszolgálat és én is megszüntünk, Temetésünkről később sem intézkedtek, ilyeltelen fekszünk. Öt év alatt annyi bünt követtem el a szakmámmal, amennyire már nincs magyarázat. Nem is keresek, már csak annak a módját szeretném megtalálni, hogyan lehet, hogyan tudom ezt a bünt jóvá tenni, írt a 2018. decemberében D. Hogyan lehet bocsánatot kérni, lehet-e egyáltalán ezért a média bocsánatot kapni? Médi háborús bűnös lettem, nem én adtam ki a tűzparancsot, nem én vezényeltem a sortüzeket, de ott volt a kezem lenyomata a puskatuson, szégyen, amit csináltam. Hogyan, milyen erkölcsi alapon kérdezhetek én bárkit bármiről lőporos kézzel? Hogyan képviseletem a szakmámat, ha annyi tartásom sem volt, mint egy A4-es lapnak? Sehogyan. Simicska Lajos ajánlata természetesen nem ő személyesen 2015-ben a g -nap után az utolsó utáni pillanatban jött a hírtévétől. Tényleg a végemet jártam már, nem szakmailag, hanem emberileg. Szakmailag ugyanis már nem léteztem, de mivel évekig gyáva voltam lelépni az MTV-ből, megérdemeltem a mindennapos nyomást. Aztán ez a nyomás egyik napról a másikra megszűnt. A hírtévében szabadon lehetett dolgozni, azt csináltam, amit jónak láttam, de napi rendszerességgel kaptam a fejemre. Igaz, most nem a főnökeimtől és nem a munkámért, hanem azért, mert általában elment az eszem, hogy Simicskához mentem. Az biztos, még ma sem tudom bekódolni, hogyan jutottam az ország egyik legerősebb emberéhez, akiről még újságíró koromban éveken keresztül cikkeztem. Kiadott nekem menedéket, lehetőséget, tartást. Öregbaka vagyok, én már mellé is lőhetek, mondta nekem sokszor egy nagyon jó barátom. Ezt éreztem, amikor aláírtam a szerződést, és nem azon gondolkodtam, hogy mi áll a miniszterelnök és és háborúja mögött. Hogy milyen pénzből kapom a fizetésemet, hogy meddig futhatunk egy nem létező versenyben. Hogy lesz -e Jövőm, ha ennek a játszvának vége, hogy mi a valódi célja Simicskalajosnak, Simicska Lajosnak, hogy én is úgy végzem, mint általában háborús veteránok tolókocsiban. Úgy végeztem tolókocsiban, írt a Débányász Gergő, én még élek a szakmán már alig, 2018. december 16-án. Úgy végeztem tolókocsiban, a választások után Simicska azonnal lépett, amit éreztünk, amit tudtunk, ha mi nem megyünk, akkor küldenek, küldtek. Amit régóta tartok, csak a vállás időpontja volt kérdéses, illetve az kilép előbb, hogy mi megyünk, vagy minket küldenek. Engem ugyanis otthon arra neveltek, hogy meccs közben nem hagyhatom el a társaimat, még akkor sem ha csapatkapitányként a cserepadon kell nem és akkor sem a kis túlzással az újságból tudom meg, újra áttettek a tartalékok közé. Aztán adott volt, hogy április 8 ig a választások napjáig maradok. És nem is az fajta legjobban, hogy kiroktak, hanem az, hogy ennyire nincs ránk szükség. Mármint arra, amit mi csináltunk a Hírtévénél, illetve még az antik időben, az MTV-ben. Arra már senki sem kíváncsi Magyarországon. A közszolgálatosság megszűnt, így már azok sem kellettek, akik csinálták. Ennek is egyszerű a magyarázata. Az emberek többsége nem kérdéseket, illetve válaszokat vár, hanem véleményeket. Nem elemzéseket, hanem késztermékeket akar. És mivel nagyon nehéz kiigazodni a mai világban, írta Débányász Gergő 2018. decemberében, nem gondolatokat, hanem iránymutatást várnak. Emiatt nem lehet ki és megbeszélni semmit, emiatt nincsenek minőségi viták, és emiatt nem kérdés, hogy miközben sokan a sajtószabadságról beszélnek, nem veszik észre, már igazán az a kérdés, hogy van-e egyáltalán sajtó Magyarországon. Szerintem nem a szabadságléte, léte vagy nem léte az igazi probléma, hanem az, a magyar sajtó jelentős nem híreket, információkat, hanem magánvéleményeket, illetve politikai üzeneteket fogalmaz meg, emiatt nem tudósít, hanem kampányol. Senkire nem haragszom, csak magamra, írta débányász Gergő 2018. december 16-án, illetve írás akkor jelent meg a HVG-ben. Tehát senkire nem haragszom, csak magamra. Magamra viszont nagyon. Mindez. Úgy került elő, hogy pénteken látott napvilágot talán a 24.hu írta meg először, hogy Navrasis Tibor sajtófőnöke D. Bányász Gergő lesz. Aztán egy hajdan volt kulturális miniszter neve alatt a pokol nem is szabadult el, de kinyíltak a pokol kapui, és hajdan volt barátaim, szaktársaim kezdtek irkálni, aminek következtében pillanatok alatt nyilvánvalóvá vált számomra, hogy még mielőtt darabokra tépik, vagy már azután? Darabokban meg kéne szólaltatnom az Gergőt, így élőben, egyenesben, kép nem lesz, mert ruhangál a városban, és így sem lesz, mert ruhangál a városban, de nem Facebook posztokban kell róla beszélni, hanem mondatokban, ahogy annak idején a Partizánban elmeséltem, hogy miért jó az internet, és mire nem való beleértve a Facebook is. Ez lesz nagyjából egy óra múlva. Addig felhívás lesz keringőre. Tudják, van itt 8 nap, már mondtam, elmondom még egyszer, június 7-e kedd, június 8 a szerda, 13-a hétfő, 14-e kedd, 15-e szerda, 20-a hétfő, 21-e kedd, és 22-e szerda örökbefogadókra vágyik. Olyanokra, akik finanszírozóivá válnak ezeknek a napoknak, amelyeknek a helyszíne ne, nem ez a stúdió lesz, hanem valahol a városban, ahol egy más jellegű műsor készül, Kejfej Ancsicsicimmel, de egészen más lesz. Nem székely káposzta lesz, hanem bácsi a biciklin. Tekerés kocsingot. 061 712 42, bármi. Egy műsor már elkelt, elkelt. köszönet a nagy vonalú örökbefogadónak. Valójában, ha megkérdezi az illető, hogy mire is adja a pénzét, nos, a változásra. Így egy szóval. Ha részletekre kíváncsi, írjon e-mailt, kukat gmail.com, vagy hívjon fel itt, vagy ha tudja a mobil számot, akárhol a városban. Itt 061-71242. 28 műsorról van szó, hat Huszkve nyolc vagy aki egyben megveszi csomagban. Kikiáltási ár, áfa függvényében 25 ezer plusz áfa, vagy egy összegben 200 ezer. Jó reggelt. Jó reggelt János Hatalmas művészi vesztesség Hauman Péter Nagyon sajnálom Én is nagyon sajnálom Óriási színét nagyság volt Ez így van Mit szeretnék odahagyni? Hát, ha nem is odahagyni, de... Lesz még június 13-án, hétfőn este nagyon messziről jött ember. Lesznek még csütörtökik és péntekek más hangsúlyjal. De a hajdan volt kulturális miniszter neve alatt egyebek közt az alábbi párbeszéd folyt. Débányász Gergő munkavállalása kapcsán. Átállt? Hova? Nem lehetnek körvonalazni ezt a dolgot, ha már a hírkeresés a Google.News nem ír semmit? Ez Péter, a fasisztákhoz. A kulturális miniszter. Débányász Gergő pálya elején a Népszavánál, majd a TV2-nél is dolgozott, 2006 és 2015 között a Magyar Televízió szerkesztő műsorvezetője volt. A 2015-ös vagyis Simicska Lajos és Orbán Viktor szembefordulása után az előbbi érdekeltségébe tartozó Hírtv belpolitikai főszerkesztője volt 2018-ig. Ezt követően vezette a hvg.hu belpolitikai rovatát, majd az Inforádiónál lett felelős szerkesztő. Egy fontos ember a válasz online-tól. Débányász talpig tisztességes, a gyűlölet rohamokra nem szolgált rá. Egy számomra ismeretlen ember. Adott egy ember, akiről nem tudom ki, csak az, hogy kell lesz a Navrának, aki talán nem egy morális atléta, de nem is egy Lánci András. Mi lesz a Navra sajtófőnökének a titkárával, vagy a titkára takarítónőjével? nőjével? talán meg kellene húzni azt a határt. Valaki segítene nekem egy matematikai művelet elvégzésében? Mi van akkor, ha Navracsis Tiborból kivonjuk Lánci Andrást? Mi a különbség? Mármint matematikailag. 061-712-42. Figyelek, ha van mire. Ja? És mi lesz a NAVRA sajtófőnökének a titkárával, vagy a titkára takarító nőjével? Meg kell húzni azt a határt? Vagy nem? 061-712-42 a A kejfejancsi hajóját egy másik hajókedvért. El lehet-e fordítani a kejfejancsi hajójának orrát abból az irányból, ahova eddig ment, ha egyáltalán volt annak iránya. Erre tennék bátortalan vagy bátor kísérletet megfelelő rész aláhúzandó a jövő héten vagy két hét múlva. Ehhez kérem az önök segítségét. Próbát nem tudok mutatni, nem lehet megizlelni, majd lehet látni és hallgatni ezeket a műsorokat, amelyek hétfőként, keddenként és szerdánként lesznek. 13-ától bizonyosan, de támogató esetében 7-én és 8-án is. 8 alkalom, 7-e, 8-a, 2-szerda, 12-e nem, mert adja ez vasárnap, de 13-a, 14-e, 15-e igen, hétfőket szerda majd 20. a 21. -e és 2. -e, ez szintén hétfőket szerda, a 24-én pedig vége is lesz ennek a fél évnek. Lehet-e változtatni. Épp úgy kérdezem, hogy lehet-e változtatni a helyfeláncén, mint hogy valaki egyébként, ha elvállalja navras és tibor sajtófőnökségét, akkor mit vállal azzal? A kettő egymástól természetesen független. Csak a bekoszolódás lehetőségét, vagy annak hiányát szerettem volna felvillantani az önök számára. Egy rövid éjszaka után, ha pontatlanul, vagy érthetetlenül fogalmazok, akkor ennek ez az oka. És ebben benne van az is, hogy én valamikor fél egy felé még benne voltam abban, hogy olvassak, de hát reggel itt kell szolgálatot teljesítenem, és valamennyit aludni kell. Egyáltalán maga a szervezetem is azután kiállt, hogy változtassak, amire jó lesz a nyár, de az elkövetkezendő három vagy négy hét is a maival együtt. 061-712-42, illetve dörö.fi kukat gmail.com. A nyolcból egy műsor már elkelt, a kikiáltási jár 25 ezer forint plusz áfa annak függvényében, ha mással számláztatnak és nem velem, akkor pedig csak 25 ezer nyolc műsorra együtt 200 ezer, és természetesen többet is lehet kínálni. Dibányász Gergőről pénteken derült ki, hogy elvállalta Navras és Tibor sajtófőnökségét, hogy ez effektíve mikor történt, nem tudom, napvilágot ekkor látott. A hajdan volt kulturális miniszter neve alatt, aztán folytatódott a beírások sokasága, már azt követően, hogy ez a néhány megszületett, amit már ismertettem önökkel. Ott tartottunk, A Navra sajtófőnöke lesz, aki talán nem egy morális atléta, de nem is egy Lánci András. Felajánlottam, hogy vonják ki Navras és Tiborból Lánci András, és mondják meg, mi a különbség, de senki nem jelentkezett. 061-712-42. És azt is kérdeztem, mi lesz a Navra sajtófőnöknek a titkárával, vagy a titkára a meg kell-e húzni egy határt, vagy sem. 061-712-42. Betelefonálási lehetőség, mint égen a csillag annyi van. Azt hívja egy zenész, egy szintén zenész a Válasz online hírességének. Én úgy gondolom, talpig tisztességes ember nem fogad el ilyen munkát, amire a Válasz online ember azt mondja, rosszul gondolja. Aztán azt mondja, ajdan volt kulturális miniszter a Válasz online Jelesének, amit mondasz, a tisztesség, az valamennyi általam ismert Gergőre illő állítás nincs szó, ha lenne, meg sem szólalnék, fájdalomról inkább érteharagszom, nem ellene, hiszen egyszer már nyilvánosan bocsánatot kért azért, be beállt a nerbe, és itt arra az írásra utal, amit már teljes egészében felvastam, ami a HVG-ben 2018 december 16-án jelent meg, Débányás Gergő, én még élek, a szakmám már alig. Aztán folytatódnak a beírások. Azt írja XY, aki nő, nem lehet tudni, hogy a mai Fideszben mi fog, tud tenni Navracs is, de az feltételezhető, hogy ő tudja, milyen most az a Fidesz, akinek elfogadta a felkérését. Lehet, hogy a kádári idők belülről bomlasztója kíván lenni. Ez nagy valószínűséggel inkább débányáz Gergőre áll, mint Navracs egy hajdanból szövegíró és rádiós munkatárs a válasz online jelesének rosszul gondolja. Egy másik férfi rendes ember ilyet nem csinál. Egy jeles publicista, humoreszkek írója, tisztességes ember nem dolgozik nekik. Egy általam nem ismert férfiú. Orbán minisztériumaiban rengeteg köztisztviselő dolgozik, az MNB-ben szakemberek, ők működtetik az államot. Majd később ez egy nagyon elcseszett ország, itt meg kell gondolni, hogy meddig megy el az ember az engesztelhetetlen gyűlöletben. A hajdan volt kulturális miniszter. Szó sincs engesztelhetetlen gyűlöletről, ezt te állítod. Dbányás itt mindenki kedveli, csak vannak, akik egyáltalán nem tudják helyesnek, hogy beállt az oroszbarát, autoriter orbán kormányba és aggódnak érte miatt. Láthatóan te nem tartozol közéjük. Újabb kérdés? Azzal, hogy Dbányász Gergő elvállalta Navrasis Tibor, sajtófőnökségét, ő oroszbarát lett és az Autoriter Orma orbán kormány része. 061. 712-42. Erre még meghívlak, aztán döntsd el, veled menjek -e el, vagy a köttel? Erről kell még emlék, ahogyan nézel. Bújj el benne, mint egy medve télen.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 Ketten tettek olyan ajánlást, ami arról szól, hogy egy éven keresztül 100 ezer forint plusz áfa, illetve 150 ezer forint plusz áfa értékben és mértékben támogatják a műsort, amely tartósan is kívánhatja azt, hogy elfordítsa a hajójának orrát, ha egyébként nem szerez kedvezőtlen tapasztalatokat, június 7-én, 8-án, 13-án, 14-én, 15-én, 20-án, 21-én és 22 i kísérleti misoraival, amelyeknek az egyéni szponzorációjába önök is beszállhatnak. Ezeket a felajánlásokat 2022. szeptember előtt nem fogom igénybe venni. Körök pont, fialajanos kukacsimail.com, valami túl 712.42. Arról se feledkezelnem meg, hogy június 13-án, tehát kerek két hét múlva, este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Ötödik kellett Erzsébet tér, lépcső le, Aquarium Club, aztán balra, fél nyolctól. Aztán folytatódik a cunami. Kizárt, hogy engem ilyen munkára kérjenek föl. Egy hajdan volt Golamus támogató. A dolog megítéléseben vajon mennyire autentikusak azok, akik, hogy mi a Fidesz kezdetőt fogva, még ma sem értik? Mindenek előtt tanulmányozni kellett a gyűlölet szó jelentését, mert rosszul használja, mondja a válaszolvány jelesének. A kulturális minisztereknek posztja alatta az egész förgeteg létrejött, írja szomorú, hogy több kitűnő újságíróit azt ünnepli, hogy kollégájuk megszűnt újságíró lenni. Új megszűnt újságíró lenni? Débányász Gergő azzal, hogy elvállalta Navracsis Tibor sajtófőnöki posztját? Egyszer és mindenkorra? Megszűnt újságírónak lenni, vagy sem? 061-712-42 Nem kell pénzt ajánlani, nem kell véleményt formálni. Egy kijelentést kell igazolni. A hajdan volt kulturális miniszter kijelentését szomorú, hogy több kitűnő újságolit, azt ünnepli, hogy kollégájuk megszűnt újságíró lenni. Megszűnte az Gergő már most újságírónak lenni. Kérdezem 061-712-42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 Nem elég, hogy nem voltak hajlandóak elvégezni azt a matematikai műveletet, hogy Navras és Tiborból kivonják Lánci András és megmondják nekem, hogy mi a különbség, de most még arra sem hajlamosak, hogy megmondják az eddig ismertetettek alapján, hogy igaz-e a hajdan volt kulturális miniszter állítása, Débányász Gergő megszűnt újságírónak lenni. Megszűnt tisztességes embernek is lenni? Ezt már én kérdezem. Zéró hat egy, tizenkettő Igen. reggelt kívánok fiala úr. Szerintem nem szűnt meg se újságírónak lenni, és nem is szűnt meg tisztességes embernek lenni. Úgy gondolom. Köszönöm. 061 egy 42 Megjöjjön a nyálasztájukból, olvasom tovább. Egy valamikor itt törzshallgatom itt beposztolja Navrasis Tibor a tapolcai mozivezetőnek írt levelét. Ezzel, mint egy azt jelezvén, hogy aki Navrasis Tibor mellé elszegődik sajtófőnöknek, az egyébként helyesli azt, hogy annak idején leszúrta, ha ez egy megfelelő kifejezés, Navrasis Tibor a tapolcai mozivezetőt, amiért az ideológiai vagy más meggyőződésből nem tűzte műsorra az Elkurtuk című filmet. Ugyanúgy írja, aki tehát ezt a tapolcai történetet belinkelte, Orbán nem Putyin, nem, erőse rajta van, igyekszik. Például CEU kiebrudalása, például Norvég alapra személyes utasítására, a kormányzati ellenőrzési hivatal uszulása, majd Naf. Egy hajdan volt államtitkár, igazolom államtitkárként, mindig tisztességed és objektíven közölt rólam híreket, amikor ellenzéki képviselő voltam, korrekt kapcsolatunk nem változott. A hajdan volt kulturális miniszter. Pontosan ezért vagyok meglepődve, nem így ismertem, váratlan hideg zuhanyként ért a hír. A Blick egyik jeles munkatársa. Gerő végtelen tisztességes, rendes rác a véleményemet róla nem a munkahelye fogja meghatározni meghatározza-e az önök véleményét bármely korábbi barátjuk, ismerősük, rokonok kapcsán új munkahelyük? Meg annyi kérdés, meg annyi lehetőség arra, hogy elmondják véleményüket és ne hallgassanak, mint nyuszi a fűben. 061 712 42 A hajdan volt kulturális miniszter. Én is kedvelem, azért vagyok ilyen közvetlen velemet fáj. Ráadásul ő is tatenem drukker. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A déványász kapcsolatban a következő a véleményem. Ő továbbra is újságíró marad, de hogy tisztességet se, azt én nem tudom megmondani. A, aki a Nerv csapatához szegődik, ezt nem igen lehetne elmondani. Ez ugy, ugyanis vonatkozik azokra a, a közszereplőkre, akik a TV2-nél is szerepet vállalnak, szerintem. És arra is tud válaszolni, hogy mi lesz a NAVRA sajtófőnökének a titkára, vagy a titkára takarító nőjével? Hol van vége a sornak? Hát, ezt nem tudom, de úgy látszik, hogy embereket meg lehet fizetni, meg lehet venni. Én nem tartom tisztességesnek a Débányás cselekedetét. Nekem ez a véleményem. Ha nekem együttműködésem volt bármelyik NER szervezettel, amely egyébként mások szemében NER szervezett számúra nem volt az, legyen ez egy Fideszes ember által, vagy egy Fideszhez tartozó polgármester vezetésével, vagy egy nem Fideszes, hanem ellenzéki önkormányzat vezetőjével, akkor én az egyik pillanatban ellenzéki voltam, a másik pillanatban pedig a NER része. Hogyan, hát tudja, hogyan tudja ő ezt ilyen élesen megállapítani? Ugyanazt a levegőt szívja, amit Orbán Viktor? Hát sajnos, igen, ugyanazt a levegőt szívom, de hát a, a cselekmények, amik történnek ebben az országban, az összes nem találok szavakat. Én ezt értem, pedig meg kéne próbálni. Én inkább kérdezek, mint állítok, de Önök állíthatnak, aztán legfeljebb megint kérdezek. Mint a helyszín kifejezte Abéli igényét, hogy ott politikáról ne legyen szó, így garantálom, hogy június 7-én, 8-án, 2 és szerdán, 13-án, 14-én és 15-én, hétfőn, 2 és szerdán, illetőleg 20-án, 21-én és 22-én, hétfőn, 2 és szerdán, ezen körúti vendéglátóipari hely teraszán nem lesz szó politikáról. Vagy csak nagyon feloldott formában, olyan feloldott formában, hogy szinte alig fogják észrevenni a támogatják elképzelésemet 25 ezer plusz áfa, vagy csak 25 ezer 061 42, vagy dörö.fi alajanos kukac gmail.com Jó reggelt! Igen, szerintem megsünt addig újságíró lenni, amik Arra az időre. Igen, arra, arra az, az időre idő. mindenféleképpen. De a mondat nem így szólt. Ha nem. Hát, hogy megszűnt egyszerre. Igen, úgy hát figyeljen, felolvasom csak azért, hogy csak pontosan. Én nem hallgattam most, amit telefonálok. Jó, ne, alatt nem is mondtam semmit se. Várjon egy pillanatra. Kikeresem a mondatot. Azt mondja... Elnézést, kis türelem. Nyilván, Szoború, hogy benni. több új, kitűnő újságíró itt azt ünnepli, hogy kollégájuk megszint újságíró lenni. Megszínt újságíró lenni. Egyszer is mindenkor. Ha, hát, hogy amit sajtófőnök. Nem. Oké, okay, utána... ezt már elmondta. Itt nem ez szerepel. Hát akkor utána meg még meres újságíró lehet. Mennyire fogja bekoszolni őt a szó vagy a szószoros értelmében, hogy elvállalta a Stibor, a Tibor által a vezetett minisztérium sajtófőnökségét? át átmegy a ner hát ennyi. Az, hogy a nerbe ki hogyan megy át, azt ön kristálytisztálatja? Hát nyilván, hogy egy, egy meres miniszternek a sajtófőnöke, akkor azonosulnia fel a ner és akkor, amikor onnan eljön, mert vége van, vagy kirúgják, vagy fölmond, akkor mi lesz azzal az énjével, ami korábban a ner által lett beszenyezve? Mit kell csinálni? Az a része lesz, nem lesz része? Kiszelőzik, mint van, az ágynemű az ablakban? Tehát a része maradt, hát, marad. hát nem, nem múlik el attól, hogy kírulják, hogy elmegy. Vagy... Oké, okay. azok a magyar nemzeti bankos munkatársak, azok a minisztériumi alkalmazottak, azok a főpolgármesteri hivatalban dolgozó egyszerű hétköznapi emberek, akiket egyszerű hétköznapi embereknek neveznek, miközben egyszerű hétköznapi ember nincs, mindannyian azok vagyunk, azok mennyiben az ellenzék részét képezik, és mennyiben a NER részét? Hol az a határ, ami fölött valaki a NER része, alatta pedig hétköznapi dolgos hangja? Hát szerintem a sajtószóvívő az, az még a nevésre. Egy főosztályvezető? Az nem feltétlenül. Az lehet, hogy a mechanizmus része. Mi a különbség? Hát, hogy neki az a... Tehát neki nem kell állást foglalnia, nem kell véleményt alkotnia. Egy sajtószóvívőnek annak, egy sajtófőneknek kell állást foglalnia? Hát mindenkit közvetíteni kell a fönökének a véleményét. Úgy, hogy ha valaki közvetíti legyen... a véleményét, az azonos az ő véleményével, vagy hogyha nem azonos az ő véleményével, de képes közvetíteni, akkor az az ön szemében már megbocsájthatatlan? Nem megbocsájthatatlan, de hát ahhoz, hogy hitelesen tudja közvetíteni, azért valamire, valamennyire azonosulni kell vele. Ön ezt az azonosulást be tudja mérni? Hát... Nem, de... Ön a NER bármely megmozdulásával kapcsolatban sohasem sem érezte azt, hogy azonosul vele? Vagy ezért nem kapott nem, pénzt, nem, nem, és nem ennek nem következtében ez egy másik helyzet? A ner soha nem éreztem azt, hogy bármilyen szinten azonosulni. A NER az -e egy tárgy, vagy ez egy fogalom? Az egy jelenség, ami... Így és ön azt az körül tudja határolni minden pillanatban? Hát, valamennyire igen. És a se téved? Dehogy ja, nem, hát nem vagyok tőleseket, mert senki nem. Tehát ott tartunk, hogy hirtelen a kulturális miniszter viccelni kezd, mert fáj neki az, hogy ráadásul is tete nem drukker. Itt most lett, önten egy dönteni egyébként, hogy most viccelünk, hülyeskedünk, vagy bridgeezünk, amire a blikiás munkatársa azt írja, hát meg vasas drukker. Tehát eljutottunk oda, hogy azért, ha valaki tete nem drukker, vagy vasas drukker, akkor az talán változtat a lehánzó fekvésén, vagy. Hát ez egy borzasztó dolog, hogyha egy és Tatelmen Drucker elvállalja Navrasi és sajtó főnökségét, nem tudom, melyik állítás az igaz. dörö.fialajannoskuka.gmail.com 061 Elnézést, ha keverem a szezont a fazonnal, de ma hétfőn ez belefél az én és működési szabályzatomba. Egy ismeretlen hölgy mivel indokolhatja egy amúgy tisztességes ember, hogy a ner egyik legkártékonyabb, legrombolóbb ágát, a propaganda gépezetet építi? Kultúrális miniszter kérdezi, miért csinálja ezt? Az ATV egyik jeles munkatársnője, az egyik legjobb, legtisztességesebb ember, akit valaha megismertem, nem szolgált rá semmivel, hogy odavessétek a kutyák elé. A jeles dalszövegíró, korábban hangú rádiós műsorvezető most tényleg elszeggődött Navracsicshoz, vagy nem? A jegyzetíró és humorista, ha annyira tisztességes, akkor miért dolgozik Navracsisnak. A Galamus támogatója jeles értelmiségi. Én, aki is senkit sem ismerek személyesen, csak a kurzus, a kurzus embereit, a szavait, tetteik alapján bátorkodom feltenni a kérdést, elválasztható a kedves segítőkész, én mi volt a döntés, hogy a munkánkkal a kurzus támogatjuk. Kinek szíve joga a döntés, de a döntésnek van üzenete. Egy alapítványi vezető. El a kezekkel bányász Gergőtől, ki vagy mit árult el, még el sem kezdett dolgozni, kit az igazságosztó. Amire egy kollégája mondja, elmennél a nerhez dolgozni, majd ezt követően az alapítványi vezető soha többet nem szól hozzá, hogy ez amiatt van, mert nem tudom. Azt írja XY, aki férfi csak annyi történt, hogy átállt a sötét oldalra, egy velejék hazug rendszert szolgál. 061 pont 42 dörö.fi gmail.com. Ennél lehetnének egy kicsit aktívabbak. A BICYKLIN, BACI A, biciclet. a biciclet. Kacsingat. Nem kell már fűteni Nem kell már fűteni Örül a tavasznak Jejejeje je, je, je, je, je, je. Köszön egy Szevasznak Szevasz Amikor felvetődött bennem, hogy elfordítom a Kejféjancsi hajórejának órát sok minden járt a fejemben. Nagyon sok minden. És annak csak egy tört része volt összefüggésben az április harmadikai választás eredményével. Kétségtelen van bennem megcsömörlés, szerintem ez így grammatikailag helyes, de értelme nem biztos, hogy van. Van bennem megcsömörlés a politikát illetően. Van benne megcsömörlés a tekintetben is, ami felé ennek következtében, mert hogy ilyen volt a műsor éveken, évtizedeken át, a felétől a hallgatóság és a nézősereg vagy a nézők sokasága, vagy az a pár megfelelő rész aláhúzandó, ami felé eddig haladhattam. Haladhat-e a Kejfejancsi más felé? Vajon Kejfejancsi marad-e? Ezek olyan kérdések, amelyekre én sem tudom az egyértelmű választ. Nekem nagy élmény volt, amikor M. Kis Csaba révén olyan fiatalokkal ismerkedhettem meg, akik ugyan nem épültek be az itteni online szerkesztőségbe, amiből lássák be és hallják meg. Egyedül én maradtam. Ki tudja mennyi ideig, vagy mennyi időre. De pár alkalomra tudtam szervezni egy műsort, ahol felcsillant az, milyen lenne másokkal műsort készíteni, milyen lenne sokkal fiatalabbakkal együttműködni. Mi szüremkedne be a Kejfejancsiba ezáltal sem önök, sem én, ahogy visszaemlékszem, nem szerestünk rossz tapasztalatokat. Ma emlékünk beboros, beborostyánozódott. Rég volt, szép volt, tán igaz se volt, miközben nem is volt olyan nagyon régen. Lelkesedés, pénzhiány más állt ennek a szerkezetnek a gyors felbomása mögött. Nem tisztem most ezt elemezni, csak megemlítettem. Itt van a hajnali kerés, itt van ez a 061 712, először, másodszor, senki többet, harmadszor. muszáj -e, hogy a műsor élő lebonyolítású legyen, ahogy egyébként a műsor nézettség és hallgatottsága a napok folyamán jön létre. Egy egység a reggeli élő, és további kilenc. Az esetek zömében, ha nem kilenc és fél a napközben, a másnap, a harmadnap és a negyednap. Van jelentőség az egyidejűségnek, ezt nemrég megbeszéltük. Lehet, hogy ma fáradt vagyok, lehet, hogy ma formán kívül vagyok, de attól még biztathatnak, vagy akár kritizálhatnak, vagy megtehetik egyszerre a kettőt, semmi másra nem volna szükség, mint betelefonálni. Egy ilyen is alapján, két ilyen is alapján, tíz ilyen is alapján. Nem fogom eldönteni, hogy élő legyen a kejfejancsi vagy sem, de ez a nyolc alkalom ami létrejön, de hat mindenképpen dátumok június 7-e 8 -e a szerda, 13 -e a hétfő, 14-e 15 -e szerda, 20-e hétfő, 21-e 22-e szerda, mindenféleképpen bizonyítékul szolgálnak majd arra, vagy lehet, hogy bizonyítékot szolgálnak majd arra, hogy hogyan tovább ezek a műsorok nélkülözni fogják a politikát, vagy legalábbis a politikát olyan mértékben, mint ahogy az egy politikussal való beszélgetésből óhatatlanul adódik. Hogy milyen lesz, majd tapasztalni fogják. Ha van vágyuk arra, hogy kirakják a Dunyát szellőzni, Duny az abszolút nem az én szavam járása, de most inkább paplant kellett volna mondanom, járuljanak hozzá. Egy nap 25 ezer, vagy 25 ezer plusz áfa. több lehet, kevesebb nem. Eddig egy jelentkező akadt, és én meg fogom mondani, hogy a végén hány jelentkező volt. Ha egy jelentkező marad, akkor is megcsinálom, csak tisztában leszek azzal, bár menet közben rájöhetnek a dolog ízére, hogyha netán tényleg elfordítom a kejfejancsi órát, akkor mivel kell együtt élnem a tekintetben, hogy milyen mértékben számíthatok önökre, vagy másokra? Egész egyszerűen a kejfejáncsi helyzetéből adódóan nem volt más lehetőség arra, hogy a műsor finanszírozva legyen, mint hogy a közélettel kapcsolatos szervezetekkel szerződtem, mert hogy hol volt fizetésem, hol nem volt fizetésem, inkább az utóbbi volt jellemző, és ugyanez vonatkozik azokra is, akik most velem dolgoznak. Tőlem még csak elvárható, hogy ingyen dolgozzak, vagy különböző a munkámmal kapcsolatos szerződésekből éjek a munkatársaimtól ilyet elvárni nem lehet. Akik támogatják ötletemet, vagy akár csak bevárják az elsőt vagy a másodikat, lelkük rajta, eldönthetik, hogy 25 ezer vagy a fölötti mértékben akarják egy támogatni és örökbe fogadni ezeket a műsorokat, cserébe kérhetnek valamit, megegyezünk vagy nem egyezünk meg, így aztán el is állhatnak ajánlatoktól dörö.fialajanoskukac gmail.com egy zene aztán folytatom a D. tartozó kommentek felolvasását. Figyelek, ha Egy perc elmúlott, negyed-kilenc. CD-ben az van, amit én le akartam játszani. Nem. Ebben a cd nem az van. Ebben az van. Amíg rendet csinálok, addig is hívhatnak de akkor most ez jön. Itt valami másnak kellett volna szólnia. Renekve várk egy utca sarkozás Csak annyi történt, hogy átállt a sötét oldalra, egy veleik hazug rendszert szolgál Egy Demszki Gábor sajtó környékén felelhető hajdan volt felelhető hölgy, miután már egyszer bocsánatot kért, hogy az MTV-ben mit művelt, utána beleugrik a tutiba egy hajdan volt országgyűlési képviselő, az meg, hogy valaki újságíró dolgozni akar és nem kap megkeresést, csak a kormány részéről elvállalja természetesen. A hajdan volt kulturális miniszter, mi történt a Pesti tévével és a Pesti srácokkal, propagandisták, akiket ide-oda pakolnak. Népszabadság, népszabadság egyik volt főszerkesztő helyettese. Tetszettek volna legalább egyszer győzni 2010 óta, de nem tetszettek. Gondolom, hogy addig csinálja, meddig nem ütközik súlyosan elveivel. Innen és onnan is katuljázni azonnal, attól nem múlik el a gyűlöletjárvány. Robin Hudjaink pedig ott ülnek a parlamenti fotelekben. A hajdan volt kulturális miniszter, szóval azt mondott, hogy a választási vereség után szükségszerű az értelmiségi behódolás. A túlélés érdekében súlyos kritika ez a rendszerről. Egy hajdan volt Galamusz közeli. Azt is sejteti, mármint a Más Ervin írása, immáron elszóltam magam elnézést, innentől kezdve akár az összes nevet mondhattam volna, tehát a Népszabadság egyik helyettese kommentjéhez kapcsolódva azt mondja a Galamusz közeli, azt is sejteti, hogy Fideszes pártkatona sajtófőnökének lenni lényegében ugyanaz, mint ellenzégi politikusnak lenni a parlamentben? De a kérdés akár ez is lehet, hogy ez azt sejteti, hogy Fideszes pártkatona sajtófőnökének lenni lényegében ugyanaz, mint Fideszesnek lenni? Amire a Népszabadsághajdalom volt főszerkesztőjétes, azt mondja, nem. Miután valaki azt kérdezi így hirtelen, akkor olyan lesz, mint havasi Bertalan. Orbán mögött lihegve folytó, mint egy árnyék? XY-nak, aki férfi azt mondja, vagy azt írja a Népszabadság volt főszerkesztőjétes, hogy Gyuri, tiszteletben tartom a véleményedet, de sokaknak hasonló van, én várnék a súlyos minősítésekkel, miután az illető azt írja, hogy a kollaborációra nincs mentség, de ő nem is szorult rá, mármint az Gergő Azt írja XYZILON, aki nő majdnem minden egyetemi ismerősöm barátom, aki nem ment külföldre neres ma már. Elképesztő minőségi emberek lettek belőle, ez így még jobban fájhat. Idősebbeknél úgy tűnik ez fokozatosan történik meg, amire egy népszava főnök azt kérdezi Elképesztő minőségi emberek lettek belőlük. ezt hogyan kell érteni? Amire azt írja a hölgy, erről nekem túl fájdalmas beszélnem, kívülről nagyon nehéz ezt megérteni, amire a népszavak magas beosztású, erről nekem azt írja, csak arra próbáltam rákérdezni, hogy morális értelemben jót jelente vagy rosszat. Minden házüres, minden városkalakat minden zseni, ügyetlen, fél és csak a kal. Azt írja, hajdan volt kulturális miniszter, miután valaki azt írja, egy hölgy, hogy szakmai kihívást láthat ebben a feladatban, D. Bányász Gergő, hogy Komlós Jánostól, Kondor Katalinon, Hajdú Jánosig nyilván sokan szakmai kihívást láttak a Kádár rezsim támogatásában. Most az a kérdés, hogy Kondor Katalin, Komlós János és Hajdú János támogatták-e? tévés és rádiós szerepléseikkel a Kádár rezsimet. Oké. Okay. Komlós Jánostól Kondor Katalin át János, hogy nyilván sokan szakmai kihívást láttak a Kádár rezsim támogatásában. Írja egy nálam valamivel fiatalabb férfi, akiről fogalmam sincs, hogy mit gondol ma, hogy aki annak idején a Kádár rendszerben a Magyar Rádióban dolgozott, az mind kollaborás volt. Erről mi a véleményük, szíveim? 061-712-42 Itt már nincs túlságosan elvetve az a kalapács független attól, hogy débányáz Gergely, Totenem vagy Vasas drukker. Miről szól ez a történet? Így mindenkiből kollaboráns lesz egyszer, aki nem hal meg időben, vagy nem távozik külföldre. 061-712-42 Ezért és ettől függetlenül szeretném elfordítani a Kejfejecsi hajójának orrát. Nyolc műsort ajánlottam fel arra, hogy örökbe fogadják. A június 7-eit, a 8 szerda, a 13 hétfő, a 14-eit, a 15-eit, szerda, a 20 hétfő, a 21-eit, a 22-eit, szerda. Önökön múlik, hogy ezeknek meg lesz -e a támogatása, és hogy ezzel további kedvet okoznak, vagy nem tudom, hogy van ez magyarul ahhoz, hogy ezt a or átállást, vagy átállítást ezt tovább folytassam, amelyhez egyébként most inkább ragaszkodnék sem, mint az ellenkezője, de hát június 24-én hetekre, hónapokra úgyis felfüggeszti tevékenységét a Kejfejancsi. Négy perc múlva lesz fél kilenc. 8.31-kor hívom fel d az Gergőt, addig gyűjtem a nyálat a számban, mert kiszáradt. Még miatt azt gondolják, hogy köpni szeretnék? Ha telefonálnak, jó, ha nem telefonálnak, az se baj. 061-712-42, illetőleg 061, igen, illetőleg dörö.fi kukat gmail.com Ennyit tesz, ha az ember négy órát alszik. De nem fogok emiatt tovább magyarázkodni. Figyelek, ha van mire. Well, a az olyan ott, mintha lenne John nap napszemüvekbe Az meg ránéz, mintha párnak Az Oscar de átadásra lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Jó reggelt! Jó reggelt, Szerusz Horrát Péter! Csak ki megkérdezném, hogy Démányász Gergő, amikor a Simicska féle történet elkezdett a hírtévén, ő utána lett a hírtévének a berfolytokai egy Ugye jól, jól emlékszem? Igen, ezt Igen, Hát akkor egy árulak. Hogy, hogy kerül a naracis Nem is értem. Hogy kerül ide? Hogy kerül elő? Oké, okay, most hát... akkor arról van szó, hogy többszörös áruló. Játszunk most olyat, hogy én vagyok a mennő, bio Mosztó Igen, tessék. Débányász Gergőt keresem. Jó reggelt, én vagyok. Szia. Gergő vagy Gergely? Gergő. Így van a ezve? Nem, akkor még nem voltunk Gergők, de a, ez ragadt rám, mert olyan kis mosolygós név. A gerge komolyabb. És én gyereknek nagyon mosolygós voltam. Azt írja az újság, pénteken reggel még tíz előtt a HVG értesülése kapcsán, hogy telettél Navracs és Tibor és az uniós források felhasználásait felelős miniszter sajtófőnöke. Hogyan értesült erről a HVG? A, van nagyon sok ismerősöm, barátom, akiket az elmúlt 30 évben ismertem meg, tartottam meg, vagy tartottuk meg egymást, Természetesen ezeknek az embereknek egy része, nem a többsége, de egy része, ugyanúgy újságíró, szerkesztő, műsorvezető, operatőr, hangtechnikus rendező, mint a szakmában, az én egykori szakmámban valaki, és természetesen sok-sok embernek, néhány embernek, amikor már célegyenesben voltunk, akkor elmondtam. Úgyhogy valószínűleg így értesültek róla és van egy baráti kör, akik ö, ö, ö, ezeket az információkat valószínűleg elmondták egymásnak. Ennyi a történetlenül semmi. Tehát, hogy nem szivároktatásról van szó, hanem egyszerűen egy egy normális, hétköznapi folyamatról, hogyha emberek beszélnek, emberek tartanak kapcsolatot egymással. Ha nincs szivárgás, akkor ezt kijelentette volna be, vagy ezt egyáltalán nem jelenti be senki, se az, hogy ki lesz a miniszter, az fontos, hogy ki a sajtófőnek, az fontos talán. Ez így van pontosan. Nem tudom, hogy egyáltalán ez be kell jelenteni. Ez szerintem én nem vagyok hír. Úgyhogy... Azt mondtad, egykori újságíró, egykori szakmabeli. Ez azt jelenti, hogy Navras és Tibor sajtófőnökeként hogyan tekintesz saját magadra? Sajtófőnökként, egykori újságíró, egykori szerkesztő, egykori műsorvezető, egykori parlamenti tudósító. Ez, ez egy másik szakma, egy másik oldal. Ez, ez szerintem teljesen egyértelmű. Soha többet nem leszel újságíró? Ha ezt a kérdést tíz évvel ezelőtt teszed fel, akkor azt mondom, hogy nem, de most tetted föl, úgyhogy nem, nem kizárható. szerintem, mert nagyon-nagyon sokat változott a mihelyzet. Most ez azt jelenti, hogy a vágány után ez a sín soha se fog egy másik vágány révén az eredetihez visszacsatolódni? Az eredeti, ez biztos, hogy nem, nem tudom megmondani, mert ez, ez az én fejemben, az én lelkemben inkább lelkiismereti kérdés, hogy meg tudom-e tenni, ha ne agy isten, nem tudom én hány év múlva. Azt mondja valaki, hogy nem voltál jó sajtófőnök, elbocsátunk, és aztán el kéne mennem valahova pénzt keresni. Mit csináltam az elmúlt 32 évben? Újságot írtam. Nem tudom, hogy el tudnám-e dönteni azt, hogy a mostani fejemmel, hogy, hogy akkor abban a lelki állapotban leszek-e, hogy azt tudja mondani. Ha a mostani lehet. fejedet veszük figyelembe, és nem túl értelmetlen egy kialvatlan ember kérdése, hány fejed volt az életed folyamán? Egy. Hát azt mondod, hogy a mostani fejeddel? Hát a, az ember alakul, öregszik, tapasztal, azokat a, azt a tudást, amit a barátaitól, harcostársaitól, a családjától, édesapjától, édesanyjától, gyerekeitől, a szerelmétől megtanult, ez mind változtatja. Az én fejem az nem ugyanolyan, mint 1900. 90-ben, de ez nem azt jelenti, hogy alapjáraton az emberi, mi voltam, a lelkem, az érzelmeim azok változnak. Hány éves már vagy. 51. Családi állapot. Nem kell semmire Műklen. sem válaszolni, amire ügyvéd jelenlétével egyébként nem akarná válaszolni. Teleki László mondta egyszer azt, hogy az életem nyitott könyv nagyon rossz, de nyitott, úgyhogy elváltam, van két gyönyörű szép gyerekem, a feleségemmel, a volt feleségemmel kitűnő a kapcsolatom, tényleg kitűnő, úgyhogy egy háztartásban nem élek senkivel. Úgyhogy, a két gyerek hány éves? Az Emma most érettségizik 18 éves, Márton pedig 21 éves és már a pázmányom másodéves. Mit jelent, hogy amikor a cél egyenesbe kerültek a tárgyalások, mikor kezdődtek? Uh, hvg.hu értesülés. Csak segítek. De, uh, nem, de, a te nem mondom vissza. Nem tudom. Hát hetekről beszélünk. Tehát most két vagy három héttel ezelőtt uh, ültem a 80-as volán pilis az én kis falumból mentem befelé a munkahelyemre, és a téglagyári bekötő útnál, ez halálkomoly, ez így történt, a téglagyári bekötő útnál csörgött a telefonon. És a miniszter úr volt a másik oldalon. És azt mondta? Megkérdezte, hogy szeretnék-e a sajtófőnöke lenni. Kapcsolatotok korábbi jellege? Uh, 25 éves nagyjából, tehát, hogy azért uh, komoly uh, kapcsolatot. 25? Igen, igen, igen, igen. igen. Ihet, még a parlamenti tudósítása van, már bár av, avval se lehet, mert hiszen 25 éve nem volt parlamenti képviselő. De hát a, a parlamenti képviselőség az nem is számhoz köthető, tehát nem csak magához, az épülethez. Jó, hát Fidesz hanem... volt. Hát igen, de azért azt, hogy a, mondjuk a Polgári Magyarországért programot kidolgozta ki, ki volt annak az alapja, az nem a, a, az nem a parlamentben íródott, és akkor még valóban Namrecsis Tibor nem volt parlamenti képviselő, tehát hogy ez nem a képviselőségi, ez konkrétan egy parlamenti képviselőz köthető a mi ismerettségünk. jellege, intimitási foka, megfelelő rész húzandó. Korrekt. <laughs> <laughs> nincs, nincs, nincs, az intimit, intimitása nincsen, jóba vagyunk. Jóba voltunk, nagyon korrekt, nagyon emberi a kapcsolatunk, de Szerintem ez. ez ebben Mennyi a, idő kellett, hogy igen mondjal? Hát, egy és öt másodperc között. Tehát nem gondolkodtál valójában rajta? Valójában nem. Milyen munkát hagysz el ezért? Az inforádiónál voltam felelős szerkesztő, és konkrétan ezt a, a, a, az állást hagyom most magam mögött. Marasztaltak? Uh, nagyon jó a társaság, konkrétan nem marasztaltak. Szerintem azt látja, tudja, érzi uh, minden kollégám az infórádióban, a főnökömtől kezdve a kollégáim, mindenkinek, hogy ez egy uh, egyrészt ez olyan megkeresés, amire ebben az helyzetben, az én helyzetemben uh, nem lehetett mást mondani, mint igent. Milyen Úgy, te... mindenkinek, mindenkinek jó így, vagy mindenkinek <gül> így jó. Milyen szintén. a te helyzeted? Családi? Nem, hát most mondtad, hogy a te helyzetedben. Ja, hát van, egy, van valami a hátam mögött, amiért valószínűleg az inforádióhoz hívtak, inforádióhoz is hívtak 2019. októberében, de aztán nem is tudom, néhány hónappal ezelőtt, február, január, február környékén volt egy jelentősebb változás. A napi, napi rutinból Uh, Átmentem uh, egy háttéremberré, uh, ez közös döntés volt, uh, de aztán tulajdonképpen az a munka sem uh, arra totóztatlan sikert, hogy ilyen diplomatikus legyek. Egyszerűen valószínűleg már nem találjuk a helyünket egymás mellett, már mint a rádió meg én, uh, de, de ez nem egy szem kikaparós, ez egyszerűen csak így alakult. Nincs Ennek valóka? Az... Hát másként látunk csomó dolgot, de ez, ez, ez így természetes, mint ahogy te is, meg én is, a gyerekeim is, nagyon mindenki másként lát, és hogyha ez, ez, ez elmúlik, ez a varázs, akkor, akkor jobb, hogyha az ember uh, lép valamelyre. Azt nem, azt nem várhattam, hogy a rádió lépjen lemelőlem, úgyhogy nekem kell melőle. Erről tudhatott a miniszter úr? Volt, volt olyan kapcsolatban, voltunk igen, nap, olyan napi kapcsolatban, hogy a napit ezt tegyük azért többszörös idézőjelben, mert természetesen nem. Úgyhogy eh, tudhatott róla, igen. Uh, miután uh, vesztett Simics Kalajos és még sokan mások Orbán Viktorral szemben a Hír TV és az Inforádió között mennyi idő telt el? Másfél év körülbelül, de valamilyen több, mint egy és egy. És egy az egyet, mivel valami. telt? Uh, hát voltam, voltam uh, akkor még a két rádió, illetve a rádió meg a hírtéré között uh, két hónapig munkanélküli. Uh, azt nagyon-nagyon-nagyon jól éltem meg, mert akkor tudtam a Pirisvőrösvári zsidó temetőben, ahol társadalmi munkát végzek nagyon sokat dolgozni, és az nagyon jót tett, fizikailag is, meg lelkileg is, és pont ott a temetőben ért a hívás, hogy az inforádió keres. Akkor már a HVD-től eljöttem, mert a kettő között a HVD-nél dolgoztam, mint belpolitikai rovatvezető. Mi a különbség, holott ezt még el se kezdted, ha volt a hírtévés árulózás és a mostani árulózás kapcsán. Volt-e aktív árulózás a hírtévé kapcsán? Itt már egy nézőm-hallgatom leárulózott téged, úgyhogy ebből adódóan eh, azt kell, hogy mondjam, hogy vannak kétszeres Kossuth díjasok, vannak kétszeres József Attila díjasok, és így tovább, és így tovább. Te e tekintetben sejtheted, hogy nem viccelődöm, sokak szemében vagy egyesek szemében kétszeresen is áruló vagy, ami azt jelenti, hogy... Van egy vicc, hogy ki az apá, de ezt most nem fogom elmesélni, mert az teljesen politikailag inkorrekté vált, de az ő szemükben te minden szempontból áruló vagy, hiszen csak azt nem árultad el, aki nem létezik, egyszer elárultad azokat, akiket elárultál, mert elmentél a hírtébe, hírtévébe egyszer pedig elárultál másokat, vagy ugyanazokat, másodszor megfelelő rész aláhúzandó, amikor navras Navrasis Tibor ö, sajtófőnökének. Nem fog váratlanul érni a válasz. Én természetesen magamat nem tartom árulónak. Azok az emberek, akik valóban, akiket valóban érdekel az, hogy mi történt velem akár az elmúlt két hétben, vagy az elmúlt két évben, vagy húsz évben, azok az emberek tudják. Azok az emberek fölhívnak, azok az emberek megkérdezik, azok az emberek, azokkal az emberekkel beszélgetek őszintén. Uh, és lehet, hogy az a véleményük attól függetlenül, hogy őszintén beszélgetünk, hogy én egy áruló vagyok, uh, és ez természetesen joguk is van hozzá. Nekem is megvan mindenkiről, meg mindenről uh, a véleményem, de já, én nem uh, szoktam kiigatkoztatni. Én általában, nem. hogyha valami fontos dolog van, persze van a kivétel uh, ez alól, akkor az előbb megkérdezem, pláne, hogyha egy olyan emberről van szó, aki valamilyen szinten közel áll hozzám, de minimum ismerem tehát, hogy ez nem, nem... Jó, akkor vegyük azt a közeget, ahol bejelentetted, ugye ez egy Facebook közösség, amiről kiderült, hogy nem csak Facebook közösség, hanem 3D-ben is léteznek és összejönnek, amikor te nekik hetekkel ezelőtt bejelentetted azt, hogy változás áll be az életedben, és egyben kiköszöntél tőlük, aminek van jelentősége, hiszen azt gondoltad, és állítólag a többiek is így gondolták, hogy neked ott többi helyed nincs, amit majd persze nem ártana, ha megmagyaráznál, ott, milyen fogadtatásra lelt a bejelentésed? Szerintem egy nagyon jó beszélgetés volt, vagy illetve alakult volna ki, hogyha ha, ha ott maradtam volna, nagyjából 10 percről beszélünk, tehát nem több. Mi nem maradtál tovább? Hát mert úgy érzem, úgy éreztem, hogy egyrészt azért nem azért jöttek, vagy jöttünk össze, mert erről lenne, vagy én rólam lett volna szó, és nem akartam mások idejét rabolni. Nekem az, az volt, az járt a fejemben, hogy van egy olyan változás az életemben, amit nem szeretném, hogyha ha, ha pont a, ebben a virtuális viharban, amiben élünk nap, mint nap, mások kezdenék el uh, uh, kitalálni helyettem, hogy mit érzek, mit gondolok, mit tudok, mi történt valójában. Ezért gondoltam azt, hogy az a legtisztességesebb, ha én magam oda megyek, elmondom, hogy mi történt, hozok egy döntés, és ehhez a döntéshez tartom magam. Oda mentem, elmondtam, és ehhez a döntéshez tartottam magam. Tartom is magam. Az ég senki egy rossz szót nem szólt, hogy mit gondoltak. Nagyon De valamiért mégiscsak eljöttél tíz perc után, holott akkor tovább is maradhattál volna. Mi spóroltál meg, ha ez egy megfelelő kifejezés? Nem, én úgy éreztem, hogy abban a helyzetben nincs nem volt rám tovább szükség. Tehát, hogy nem elmondtam, amit akartam, a többiek azok voltak, de lehet, hogy negyed óra volt, lehet, okay. a, a többiek elmondták a véleményüket, sokan kérdeztek is. A, hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy nem maradt elvaratlan szál, de a, annak a, a, azok az emberek, akik, akiket, akikkel kapcsolatban vagyok, azok, mint ahogy az előbb is mondtam, tényleg... Ha valami van, akkor fölhívnak és kérdeznek, Abban van egy elvarratlan Abból a társaságból úgy... ezzel miért kellett kiköszönnöd? Hát azért, mert a szó, ha már a helyrajzi számról van szó, nem jut, nem jut jó szó, nem jó, jobb szó az eszemben, a helyrajzi szám szerint már nem oda tartozom. Hova tartozom? Hát nagyos és Tibor sajtófőnöke vagyok, ez szerintem az egyik pillanatról a másikra, ez, ez így, Jó, de azért ez egy nagyon jelentős dolog. A hovatartozásnak egyik pillanatul egy negyed óra alatt megélt változása azért egyezzünk meg, az nem egy hétköznapi dolog. A barátaim azok megmaradnak. Akár újságírók voltak, akár focisták, akár gépészmérnökök, akár fodrászok. Nem változik meg a baráti köröm. De ez jelentős a kör, ez miért nem, nem, nem maradhatott meg. meg körülötted? Mi a Én különbség? Úgy, hát mert hogy, lehet, hogy vannak olyan ö, információk, lehet, hogy vannak olyan ügyek, amihez nekem nincsen közöm. Ezt te feltételezed, vagy tudod? Hát, feltételezem. De Gergő, figyelj, most arról beszélünk, hogy ez a társaság ezek szerint előtted a feltételezésed szerint másképp beszélgetett volna, mint ezt megelőző. A, ha ez értem. egy súlyos állítás. Nem, azt nem, nem tudom, hogy hogy beszélgetnek ö, a, a... Ez, egy, ez egy, nem, nem egy három baráti társaság. Én ezt értem. Igen. Na, hát ez nem De tudom, mégis ezt nem... állítottad? Mármint micsodát? Hát, hogy a te hovatartozásod változása egybefügg azzal, hogy innen el kell, hogy köszönj. Mert hogy az információk, és egyáltalán. Szakmát váltottam. Én azt gondolom, hogy nem újságíró vagyok. Én hétfő még az voltam, kedden már nem. Hívóval Ami azt jelenti, hogy elmész a régi munkahelyedre, akkor ott nem kívánatos személy leszel? Nem, nem, nem. Már természetesen, hogyha mondjuk az infórádiónak ad interjút Nabracsis Tibor, akkor én ö, elkísérem a minisztert, oda megyek, beengednek. Engem is kezet fogok azokkal az emberekkel, és még megiszünk egy kávét tehát a kapcsolatrendszer, a kapcsolatok azok megmaradnak. De nem, de ettől én mi, attól mert én még az elmúlt 30 évben, vagy 32 évben újságot írtam, vagy szerkesztettem teljesen mindegy, hogy miről van szó, a hét indító értekezletek azok nem egy szerkesztőségben lesznek, én oda nem fogok beülni. Oké, okay, de, de mondom... pandurból rabló lettél, nyusziból róka, vagy fordítva? Más ketrecben, vagy más a felirat? Hát, én inkább egy én otthonosabban érzem magam a fociban, inkább, inkább beszéljünk arról, hogy mi van akkor, ha valaki egy csapatban játszik, 30 éven keresztül, és aztán leigazulja egy másik. Oké, okay, kifütyülnek a régi helyeden? A közönség? Nem fütyültek ki. Nem, nem, De hát még se próbáltad? Még nem voltál ebben a helyzetben? At attól, ahol, ahol Nem ahol... tudod, hogy fognak rád nézni az inforádióban, ha elkíséred oda Navracsis Hát, a ahogy elbúcsúztam, abból az derült ki, hogy még ma a se nekem kell majd kifizetnem. Figyelj, én, én, én Bányász Gergő vagyok, tehát, hogy az az, én az az, ugyanaz az ember vagyok, aki ö, a téglagyári bekötőút előtt a Szolymári körforgalomnál volt, mielőtt még Nagas és Tibor miniszter fölhívta volna. Ugyanaz az ember vagyok, akkor is megint... Ez, engem nem azért bírnak, vagy nem bírnak az emberek, mert valahol dolgozom, hanem azért, mert olyan vagyok, amilyen. Így alakultam ki valamiért... Nem azért szeretnek az emberek, mert vasas vagyok, hanem. Ráadásul a nem is mind kiderült. Igen, igen. Tehát, hogy ezek nem, ezek nem. Az, e, itt, itt azért szeretnek engem emberek, mert ilyen vagyok. Vagy azért nem szeretnek, mert ilyen vagyok. Tehát ez persze, Jó, ez ér. a részedről némileg védekezés, hiszen az önképeddel jössz elő, miközben az önképeddel Isten igazából egyfolytában csak te vagy összezárva az, hogy mások hogyan vélekednek rólad, és hogy ebben a vélekedésben hogyan áll be változás, arra így reagálhaz, de nem biztos, hogy ez a labda át fog jutni a hálón. Visszatérve még az alaphoz, egy olyan ember, aki ennyi mindent csinál, de csak az egyik térfélen, honnan tudja, hogy algalmas lesz sajtófőnöknek egyáltalán, mi a dolga egy sajtófőnöknek? Hát azért az elmúlt 30 évben nagyon sok sajtófőnökkel vagy sajtóreferenssel találkoztam, beszéltem, nagyjából láttam, tudom, hogy, hogy hogyan dolgoznak, mit csinálnak. Úgy, Jó, hogy de egy péket olyan... gyakran látsz a munkájában, akkor azért még nem biztos, hogyha keres egy péket, egy uh, sütőde, akkor oda téged fölvesznek. Így van, de nem is hívtak, volna, nem is hívtak péknek. De a ma de Navras és Tibor a saját nemében mégis péknek hívott. A Hát Péknek nem, de mondjuk a Havas és Tibor nem mondjuk nem szélsőnek hívott az ő csapatába, hanem baloldali középpályásnak. Oké, rendben van, eddig a technikai kispadon ültél, ha behívnak játékosok közé, az ugyanúgy más, mint hogyha egy te játékosból gyúró lesz. Rossz a példa? Nem annyira jó, mint az enyém Pocsás, meg. Rendben van, hát neki a saját jószágát dicséri, én ezt sejtettem. A kérdés az korábban nem uh, volt olyan kifejezés, hogy buborék, ez egy mai modern kifejezés, miközben nagyon kifejező a kérdés az, hogy mennyire vagy önreflexív, látod a -e saját magadat kívülről, meg tudod -e érteni, és érdemben foglalkoztatnak-e azok a kritikák, megjegyzések, amelyek egyébként adott esetben a mostani változásodat, kommentálják, kritizálják, elítélnek, vagy éppen nem mondanak erről semmit sem. Én nem tudom, nem tudom ö, megítélni, hogy mennyire látom magamat jól vagy rosszul, látom magamat, ö, és az, azokat a, a természetesen a buborékomban megjelenő ö, ö, személyes kritikákat is látom. Én tényleg csak és kizárólag ahhoz a KH-hoz Kályház, tudok visszamenni hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy rossz véleményen legyen rólunk valaki, vagy nagyon rosszról, vagy esetleg jó véleménnyel legyen rólunk. Azt gondolom, hogy azok az emberek, akik valamilyen szintű kapcsolatban állnak velünk, azoknak mindenkinek egyesével megvan a lehetőség arra, hogy fölhívjon, írjon, kérdezzem, vagy meg tudja a telefonszámomat valakitől, mert azért ez egy zártabb közösség hiába. Folytatod van, egyébként okol... tekintetben a magas szabadságharcát? Is a között, most nem a, legyen, a, ez arra a kapcsolatos, hogy a hír olvastán valaki azt mondja, hogy, és ezt meg azt kérdezi, te pedig mint egy a saját helyzetedet megválaszolandó, a saját érveidet elmondandó beszélsz vele, ezt nevezem szabadságharcnak, lehet, hogy nem egy jó kifejezés, ilyenből hány volt, ha volt a hátad mögött, mert ezek szerint több is. Hogy hány ember hívott, hány ember... Így hát így hány, hány, ember... hány ember hívott, és Hú. hány embernek próbáltad elmagyarázni azt, amit most is teszel, ha egyáltalán az elmagyarázás egy jó szó. A, a, a, hát én magyaráz, Elmagyarázni... Oké, okay, beszélünk. Hány ilyen beszélgetés eset? volt? Hát a, a, nem tudom. Az forgalmam az biztos, hogy a triplájára nőtt. Így, hogy de meg, de mondom, nagyon-nagyon fontos megmagyarázni, elmagyarázni egy vagy két esetben kellett. De, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon jól ö, fogadták. És hát mondom, azok, akik nem tudják, azok, akik ö, ö, az én baráti körömben azért a jelentős többsége az embereknek képes arra, hogy írjon, fölhívjon, elmondja a véleményét, és nincs harag, senkivel nincs harag. Azokkal sem természetesen, akik nagyon rosszat gondolnak rólam. Amikor 2018. június 6-án, ha 6-án, meg, nem rosszul mondom, december 16-án, tehát amikor 2018. december 16-án közé az Én még élek a szakmán már alig című írásodat, akkor annak miért találtad értelmet? Hát először is már Sreck is azt mondta, hogy jobb kint, mint bent, Ö, és már mert, mert nyomasztott nem tudom, én hány éven keresztül bennem volt, ki akartam írni. De ez Ö, inkább elakartam. látványos és hangványos volt, ha a látványos mellett van olyan nagy hangványos, miközben nincs, mint amilyen mélyen szántó. Ezt te is tudod, tehát azért ebben inkább megvolt az inged megvágása, megszaggatása, sem, mint egy mélyelemzés. Oké, rendben van, a HVG nem, ja, nem volna már egy, nem egy nem. Mély eszembe se jutott mély Tehát, hogy ez nem, nem semmi ilyen nem... Ez, a, ez egy vélemény volt. Egy érzés volt. Vélemény tudod, miről tudod, magadról? Tudod, tudod, mi volt a legnehezebb? Az volt a legnehezebb abban az írásban, hogy megtaláljam azt a nyelvtani formát, amit, amivel igazán jól lehet. Mert az, hogy én másokra mutogassak, hogy ilyen Ilyen a helyzet, az nem megy. Az, hogy én másokat ö, okoljak azért, hogy ebbe a helyzetbe jutottam, az, az éreztem, hogy nem megy, és aztán az én ö, gyorsaságom, vagy lassúságom azért végül beérett, és egyes szám első szemében ö, írtam meg a cikket. Tehát aki elolvassa, az, az látja, tudja, érzi, hogy ez nem bagdalkozás, ez egyszerűen az önkritika, egy állapot leírás, az én állapotomnak a leírása. Oké, okay, de a tudókocsiból, amiben voltál, abból felálltál? Na most megfogtál. Igen, igen, élek és mozgok, igen, de a lábaim még fájnak, és nem fogok már többet focinecsen menni, mármint focizni, úgyhogy már én sem leszek a régi. De igen, valóban felálltam a tolókocsival. Szerintem nem a szabadság léte vagy nem léte az igazi probléma, hanem az, hogy a sajtó jelentős része nem híreket, információkat, hanem magánvéleményeket, illetve politikai üzeneteket fogalmaz meg, emiatt nem tudósít, hanem kampányol. Ennek válsz a részévé most? Vagy nem? Nem. Mennyiben lókasz ki a sorból? Ö, nem, nem kértek arra, hogy beálljak bárhova, dolgozni fogok, és aztán mi, én mindent megteszek azért, hogy azok a kollégák, azok az újságírók, meg a, a, a, a, az emberek, akiket nekünk tájékoztatni kell, azokat tájékoztassuk, pont. Nekem lehet, hogy rosszabb párhuzam, nem találom. annak volt egy kvázi débányász, Gergőmbár nem, nevekkel nem e, játszadozunk, de a történet Menzer Tamással végül is abból adódóan, hogy parlamenti képviselő lett, megpecsételődött az én őszinte bánatomra, és elvesztettem, pedig egy nagyon szépen induló, már már barátság formáját vette föl az évek folyamán. Aztán megszűnt azzal lenni, e, már a kampány, idején, a kampány idején önkéntes távolságot gyakoroltam, később már nem kell ezt a távolságot gyakorolnom, hanem fixálódott. Kívánom neked, hogy ez veled ne következzen be, a te menszert Azért nem tartod vele a kapcsolatot, mert parlamenti képviselő nem. nem, azért nem tartom vele a kapcsolatot, mert. Mert más lett. Értem. Jó, a, már volt arra, ö, hogy is mondom, kezdeményezés. Vagy nem, nem lett más, de én, ezt a, de én nem szerettem volna vele egy csiki-csuki játékot játszani, hogy fáradtságos legyen visszamenni a csigaházába, miközben ő azt mondaná nyilvánvaló, hogy ez nem a csigaház, ő nem változott semmit sem. Tehát ez én nem változtam semmit sem, ugyanaz a Mencer Tamás vagyok, mint aki voltam, ugyanaz a Débányász Gergő vagyok, aki voltam, ezt tudom neked ajánlani tükörbenézéskor úgy, hogy a tükröt szóra kell tudni bírni, ami egyébként nem egy könnyű feladat. És ez nem a sajtó főnökségedre vonatkozik, ez mindenféle jelentős változásra vonatkozik, ami lehetséges, hogy a te szemedben nem változás, de a környezeted számára, egy, egy része számára az, és ha bár ez téged, nem kell, hogy vallatúra fogjon, nem árt, hogyha olyan kérdésekre is válaszolsz magadnak, amilyen kérdéseket nem tesznek föl neked, de mégis érzed a tekintetükben azt, amit egyébként korábban nem látta. Hát... Ö... Lehet, hogy ez túlbonyolult, és te nem ilyen vagy. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, teljesen. Egyrészt én egyrészt azt gondolom, hogy nekem a, a, a szemembe lehet mondani, el lehet mondani, bármit meg lehet kérdezni. Nekem egyetlen egy dolog az enyém egy dolog szokott zavarni, ha rossz indulatot érzek valakiben. Az az, az, az az egy, ami zavar. Onnantól kezdve, hogyha akarok ilyen pátrosos dolgokról, hogy jó takar, tehát ő jó ember, de ha rossz indulatot érzek, akkor azt, az, az, amit most nekem elmondtál, akár a menzseer, ö, képviselővel kapcsolatban a, a, a hasonlatot, az, abban én nem érzek rossz indulatot, a, a, a kérdéseid mögött nem érzek rossz indulatot, semmifélét szeretnél valamit megtudni, és akkor erre én megpróbálok a magam egyszerű módján válaszolni. Ez, ez, én így nőttem föl, nekem ez tetszik, nekem ez az életem egyik legjobb része, rossz indul... valószínűleg, valószínűleg azért ö, ömlik rám jobbról is, balról is, mindenhonnan, ö, néha szerencsére egyre kevesebb, a kisebb számban uh, az éles személyes kritika, mert hogy mindenki valamit gondolt rólam. Pont. De nagyon sokan nem kérdezik meg, hogy valójában mitől történt és miért. Nem így ismertem, érje egy kulturális, egy volt kulturális miniszter, váratlanul hideg ért a hír. Mit követtél? -e? Hát figyelj, nem tudom. Nem tudom, most, és nem akarok pingpong meccset játszani, hogy kérdezd meg az egykori kulturális minisztert, hogy mit követtem és hogy miért gondolta ő rólam. Hát Átálltál a baj, sötét baj. oldalra? Ezt is írták, igen. Ezt is írták. A ner részévé válta? Ezt is írták, igen. igen. A ner részévé válta? Én Bányász Gergő vagyok. Nem, nem, nincs, nem, is ez nem egy politikai vakárszöveg, hidd el. Tényleg, nem, nem váltam. A kérdés Se, én, én, én... az, hogy te, amikor interjút készítettél valakivel, próbáltad-e érzékeltetni a másikkal, vagy rábizonyítani, hogy ő a NER része, vagy hogyan vált a NER részéve, részévé, amit most veled tesznek mások. Én nem teszem ezt, én kérdezek erről. Na, engem, engem mindig érdekeltek az emberek, az ügyek, a... a én nem erről beszélek, azt kérdezem, én... hogy hogyan tudod megállapítani azt objektíven, miközben lehetetlen, vagy minimálisan szubjektíven, ami lehetséges, hogy nem váltál a NER részévé, érezni fogod-e azt, amikor a NER részévé fogsz -e válni? Nem azt kérdezem, hogy mit fogsz akkor cselekedni, azt kérdezem, van-e hőmérőd, amely kimutatja, hogy 36-2, 36-6, 37-1, 37 ne vagy 39 van-e ilyen hőmérőd? Nem NER, kicsit NER, nagyon NER, elviselhetetlenül NER. Mi a NER? Ez egy politikai kérdés, és én meg azt gondolom, hogy az, amit én fogok csinálni, az egy szakmai kérdés. Hogyha a szakmai kérdésben ez a hőmérő, amiről te beszéltél, majd fölmegy 37-8-ra, 39 re 40 -ra, akkor, majd, akkor majd bevesek egy gyógyszert, és, és nem tudom, változtatnom kell az életemben. Hát valószínűleg azért is lehetett ennyi munkahelyem, mert hogy, hogy, hogy változtak, Hívtak minden, igen, mindenhova hívtak János. Én nem bekopogtam, engem hívtak. Ide is. Nem tudom, én nem akarok, én, én Bányász vagyok, nem, ö, én, én nem ö, politikai ö, alapon döntök nekem, nekem értékeim vannak, és most ez, ez szintén nem egy ilyen pártosz, nem pártok mellett, hanem értékek mellett döntök. A gyerekeim azok, az más kategóri ott van egy feltétel nélküli szeretet. A fiamnál is, a lányomnál is, mindkettőnél. De ez nem, ez nem politikai döntés volt, hogy én fideszes vagyok, vagy neres vagyok. Voltál valaha pártok? Nem. Érted azt, ami most érted, haragvást címén folyik? Értem, abszolút, persze, persze. Persze, tökéletes meg ezért is ezért egy centi harag nincs benned. komolyan mondom. Azt fogják mondani, hogy te vagy az, aki dolgozik a Baltás gyilkos kiadójának, ahogy én is megkaptam, hogy arra, azzal beszélgetek, aki egyébként kiadta a Baltás gyilkost. Mi a különbség kettőnk között? Te a sajtófőnöke leszel, te onnan fogsz fizetést kapni. Mit fogsz válaszolni erre a kérdésre, ha szembe jön? Van néhány ember, aki ezt gondolja, van néhány ember meg, aki azt gondolja, aki ö, olyan emberekről is tudok, akik akkor se szavaztak volna soha a Fideszre, a pisztolyt szegeznek a homlokukon. De most nem erről beszélt, én konkrétsel... De én, én, én várjál, hagyd mondjam végig, olyan emberek azt mondták, hogy ahhoz az emberhez mentél a Fidesz kormányba, aki a legszimpatikusabb azon az oldalon. Olyan emberekről beszélünk, akik, a, akik az egész kormány, nem, nem, nem a, a, a nem Nobracics miniszter, hanem az egész kormány gyűlölik. Tehát van többféle, én ezekkel az embereknek nem kell mit mondanom. Van-e politikai hovatartozásod? Hát nincs az van, hogy van bennem egy jó adagnyi liberális, van bennem egy jó adagnyi konzervatív... Voltál szavazni 2022-ben? Tessék Voltál szavazni 2022-ben? A 1990 óta mindig. És ha megkérdezem, amit nem illik, hogy azokhoz szegődsz e munkatársként, akikre szavaztál, vagy nem, akkor erre válaszolsz, vagy sem? Hát ez... Ez... Erre nem válaszolok. De nem azért, ez nem... Ez, ez és a, ha ez tételezzük olyan, fel, ez, hogy nem ez, ez ugyan... pont a, bocsánat, ugyanaz a kérdés, mint azt kérdezni, mert ez is volt kritika, hogy pénzért mentem oda. Nem ezt kérdeztem. De, de ez az én fejemben, ez olyan, tehát nem ez. Nem, ez én már... azt kérdezem, hogy a szakmai tudásodat el vagy-e hajlandó adni olyan helyre is, amely egyébként ideológiailag hozzád nem áll közel, és ez egy e, hideg kérdés, nincs benne politikai tartalom. Nem, nem, nem, nem, nem oda, olyan helyre nem adnám el. Tisztában vagy-e azzal a lojalitással, amit az a tábor elvár mindenkitől, aki egyébként eleve a tagja, vagy a tagjai sorába fogadja? Uh, hát ez mindenkire igaz. Vagy de ezzel igen, a lojalitással te végig rendelkeztél, nem kell ehhez Navras és Tibor sajtófőrökének lenni? Figyelj, uh, mm, tudom, tudom, tudom, hogy mi az a, a rendszer, tudom hogy, azok a, a, tudom, hogy ho, tudom, hogy hol mit lehet csinálni, tudom, hogy hol, hogyan lehet viselkedni, te is tudod. Volt-e valaha még alkalom olyan önelszámolásra, mint amilyen önelszámolás történt 2018. decemberében a HVG-ben? hát... Hát az én még élek, a szakmám már halott. Hát volt, de az már nagyon-nagyon személyes, ez ilyen traumás, tehát... Amikor egy ház. újságíró hiteltelennél válik, amiről itt érsz, akkor hogyan nyeri vissza saját maga számára a hitelét? Hát a két választás van, vagy ott hagyja a szakmát, ott hagyja a munkahelyét, vagy pedig elkezd megint dolgozni, és megint ugyanaz, ugyanazon, ugyanazokon az alapokon, ugyanazokon az elveken kezd el dolgozni, mint ahogy azelőtt. Ahogy gondolja, hogy a Oké, okay, de hogyha ez egy cég Bátartam lenne, svár. akkor ez a cég e, megfosztana téged a tagságtól, ha egyébként valójában tényleg hiteltelennél váltál. Ahhoz a cégnek téged újra kell alkalmaznia, a tény, hogy újra alkalmaznak, az egyben jelenti azt, hogy visszanyerted a hiteledet is. Miközben saját magad számára könnyen lehetséges, hogy továbbra is hiteltelen vagy. Ezek önmagadnak feltett kérdések, csak én most a belső hangod igyekszem lenni, lehet, hogy nem ők szimpatikus. De, szimpatikus, abszolút. Hogyan lehet bocsánatot kérni, lehet-e egyáltalán ezért a média a mészárlásért bocsánatot kapni, amit írtál, ha valaki megbocsájtott, az azt jelentette, hogy állást ajánlott, és ha állást ajánlott, akkor saját magad számára ezt úgy élted meg, mint aki megjárta a saját kanosszáját? Minden, a, annyit, annyit, Az, hogy én mit gondolok arról, hogy mit csináltam, meg mi történt, hanem ezt lehet, hogy mások másként élték meg. És lehet, hogy azért hívtak, amióta ez megjelent még ö, munkahelyre, vagy tettek állásajánlatot, mert, mert ők nem azt gondolják, hogy én mészárlást követtem el, hanem egy normális csávok vagyok. hogy mészárlást normális. követtél el? Igen, de attól függetlenül mások még gondolhatják azt, hogy ez nem úgy volt. De te azért permanensen vádolod magadat és önfelmented magad félperces különbséggel? Az volt, az volt a... hát de miért? Azért hát mert, a... mert, mert ez a technikád. Nem, azt mondom, hogy mások azt még gondolhatják rólam, hogy ez nem így van, azt gondolhatják rólam, hogy ez a csávó, ez még mindig képes arra. De ez közben normális... a saját önképed az őképüktől hirtelen más lesz? Hát attól függ, hogy utána... A tömeggyilkos a... nem attól tömeggyilkos, hogy kinek lát kilátja annak, Na, hanem az... annak, hogy tényleg vannak-e tömegek, akiket meggyilkolt. Ez objektív? Ez igen. Tömeggyilkos vagy? Nem. Akkor mi az a médiamészadás? Lázás volt-e? Hát azért, azért ez nem, nem. Se gyógyszer, se alkohol befolyásolat nem voltam. Azért ezek mondhatnám inkább képek, mint valóság. De mégis súlyos önvád. Igen. A legnagyobb, az egyik legnagyobb tanulság ebből az volt, nagyon többen is azt mondták, amiután megjelent ez a cikk, hogy nem, kell, nem túltoltam, önostorozó voltam, nem kell ennyit foglalkozni ezzel, te egy tisztességes, rendes ember, majd dolgozz tovább, pont. Olvastad Mindent? a hajdan volt miniszter posztja alatti levelezést? Ó, persze, persze, persze. Ezt beültött megszólalni? Hát egy-két pillanatra, igen. Mi a különbség a Facebook és az élő beszélgetés között? Hülye a kérdés, de fel kell tenni. Hát alapjáraton az, hogy a, a, ott egy beszélgetés élőegyenesben, egy telefonban, Skype-on kialakulhat egy beszélgetés. Ezek meg üzengetése. Tehát, hogy ez, ez más kategória volt. Arra se reagáltam, azokra se reagáltam, akik azt mondták, hogy a legjobb ember a legjobb helyen. Tehát, hogy Uh, mert, nem, mert nem azt gondolom, illetve reagáltam természetesen, de meg, meg telefonon, SMS-ben, Messenger-en, tehát. Az is egyik én, volt... én, másként, én már bocsánat, én, csak ennyi, hogy én másként viselkedem, másként kommunikálok. Én nem fogok odaírni senkinek a Facebook oldalára, uh, inkább, inkább fölhívom és megkérdezem, vagy elmondom neki a... Bárkit felhívtál azok közül, akik írtak rólad? Uh válaszoltam inkább, mert itt én most persze lehet, hogy én is hívtam valakit, de azért a 100-ból 99 az egyirányú volt már, mint kommunikáció. Tehát engem, engem kerestek meg, és ennek a tényleg töpő De azok közül, a... akik ezt a, pár, ezt a beszélgetést folytatták, voltak olyanok, akik ebből kiszóltak és közvetlenül kerestek meg téged? Igen, igen, abszolút. És közben nem változott a véleményük ezen másik párbeszédben? A, de várj, most azokra gondolsz csak, akik kritizáltak, vagy mindenkire, aki esetleg... Mondjuk még. Hát a többiek közül számosan tagjai annak a, annak, a, annak, a tagnak, annak a klubnak, amitől elköszöntél. Tehát Igen. az ő kiállásuk az nem egy extra dolog. Hát nem, de azért volt olyan is, aki nem tagja a klubnak. De volt nagyon sok, ha gondolod, majd leüljünk le egy kávéra, megmutatom a telefonomat, nincs benne titok. Tehát, hogy nem semmi ilyen, mert természetesen nem mutatom, de hogy mutatom meg ezek és üzenetek. Na most ez egy hülyeség volt, amit mondtam. De hogy, hogy tényleg az van, hogy nem volt, volt olyan, aki csak egy lájkot eresztett, meg az egyik üzenet alá, utána írt egy messenger üzenetet. Mindenki másként reagál ezekre, mindenkit. És ez, ez, ez, ennek van egy szépsége is, most nem biztos, hogy én a, a legszebb oldalát ismertem meg személyesen, de Tényleg nincs harag bennem. Nem, nem. Senki iránt. Senki iránt. Senki iránt. Nem, nem, Mit kell nem, elkövetni nem. veled szemben ahhoz, hogy megharagudj valakire? Hát. A... Volt a, mondjuk a gyerekeimet vékén kell hagyni, mondjuk a családomat vékén kell hagyni, hogy én onnan jövök, meg honnan megyek. Hát nem, nem tudom. Igazából nem, nem tudom, hogy van-e nekem haragosom. Még annak ellenére sem, hogy olyanokat írtak itt a, a Facebook oldalamon, ami, ami úgy néz ki, mintha. De nem, nem tudom. Hajrá! Sok sikert! Köszönöm, hogy hívtál és érdekeltelek. Érdekeltem. Köszönöm szépen. Szépen! Gergőt hallottak. Nyolc műsort kínáltam örökbefogadásra, eddig ketten jelentkeztek. Ajánlatom június végéig fennáll, amíg van ilyen adás. Aztán majd meglátjuk, mit hoz a szeptember, vagy mit hoz a június, hiszen minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 9 óra 21-ig maradok önökkel, most negyed tíz lesz egy perc múlva. Ha igényt tartanak rám, maradok tovább. Eddig a aktivitások nem ezt mutatta. Jó reggelt! Jó, lehet-e ez a beszélgetéshez, az utolag inkább nem? Figyelek. Én azért próbáltam közben telefonálni, mert úgy gondoltam, hogy úgy a korrekt, hogy mit, mit, mit szólna az Gergő ahhoz, hogyha neki azt lesz kiadva, hogy milyen médiákat nem engedhet be egy sajtótájékoztatóra. ha ő azt mondja, hogy ilyen nincs, akkor ő pontosan tudja, hogy van. És, a, és akkor már mindez, amit elmondott, ott ő márként össze. De most olyasmit feltételezünk, ami még nem következett be. Tehát ez, fel, ez nap, mint nap bekövetkezik. Ez navras és Tiborban még nem következett be. A kérdés hát, az, hogy nekem biztosan. helyt kell -e állnom azért, amit adott esetben más minisztériumok, más alkalmazotjai vagy a miniszterelnökségen tesznek, nekem helyt kell-e állnom minden 168 óránál dolgozó emberért. Valamikor régen azt gondoltam, hogy igen. Ma én sem akkor, akkor legyen teoretikus, igen, mit tenne egy ilyen helyzetben? De igen, teoretikus kérdést a miniszterelnök után szabadon akkor kell föltenni, amikor ez tényleg bekövetkezik. Értem, láttad tegnap Anna de az Láttam, de ezt most nem tartozik ide. Fel lehet hívni, ha valaki alkalmas lesz rá, az én vagyok, hiszen Navras és Tiborral minden héten beszélgettek, és nem köszönt el. Tapasztalni fogom, hogy lesz egy sajtótájékoztató, ahol megírja a X újság, és azt nem mondok nevet, hiszen akkor én is prejudikálnék, hogy őket nem engedték be. És akkor megkérdezhetem Débányász Gergőtől, hogy ez hogyan fér össze az ő szakmai hitvallásával? addig nem. És akkor is meg kell adni az esélyt, hogy elmagyarázzon. aztán, vagy elfogadják, vagy sem, vagy elfogadom, vagy sem. Én nem csak olyan emberekkel beszélgetek, akikkel az ég egyet a világán mindenben egyetértek. Sőt, bevalom őszintén, hogy még Szilágyi Györgyet is megkerestem, mert ez a barátnő ez foglalkoztatott, talán szerencsé, hogy nem reagált rá. Jobbikosokkal nem szívesen beszélgetek, mi hazánk mozgalomhoz tartozókkal nem szívesen beszélgetek, de ha az érdeklődésem úgy kívánja, túlteszem magam rajta. a Gáborral is tisztáztam ezt, amikor kérdezője voltam. 06171242 hat először. Tisztelt Fiala János úr! Én 1993 és 1996 között egy olasz iskolában jártam a Somorjai utcában, és ott jöttem össze az akkori barátnőmmel, aki ma a feleségem és két gyermekem édesanyja. Amikor lyukas óráink voltak, mindig kisitáltunk a gesztény és kertbe, és ilyenkor rendre elhaladtunk Hauman Péter és kedves családja a Füriutcai ház előtt. Mindig bennéztünk a kertbe, hát ha meglátjuk őt, és többször betértünk, egy-két házzal távolabb a 90-es évekre annyira jellemző kis éjjel napali közétbe is, üdítőkért és csokiért, de három év alatt egyetlen egyszer sem sikerült találkoznunk vele, pedig hetente egy-két lyukas óra mindig volt. Aztán eltelt kereken húsz év, ami alatt mi összeházasodtunk, összeköltöztünk, született két gyerekünk, amikor feleségem, aki olasz szakról időközben átnyeregelt a logopédiára, beiratkozott továbbképzésre a Geszteny tulodalához túloldalához közeli elte tanító és ovoné képző kar keretein belül megrendezett hétvégi tanfolyamára. És egy alkalommal, amikor érte tudtam menni, megbeszéltük, hogy elmegyünk a régi iskolánkhoz, hogy lássuk, hogyan változott meg a környék, az elmúlt években átsétáltunk hát a Gesztenyiskerten, és amikor ráfordultunk a fűrű utcára, hát láttuk, hogy éppen jön haza Hóman Péter a zöld városi terepjárójával, ráfordul a kapubejárójára, melőle pedig kiszáll egy idős hölgy, hogy kinyissa a kaput. Ami 20 évvel ezelőtt három éven keresztül nem történt meg, az akkor megtörténésének volt egy olyan sorsszerű íze, amiatt úgy éreztem, oda kell mennem, meg kell szólítanom őt, és meg kell próbálnom a lehetetlen megköszönni azokat a felejthetetlen élményeket, amiket szerzett nekünk. Előléptem hát a feleségem mellett az autó irányába, és már csak pár méterre voltam a sofőrajtótól, amikor haumon például arcán a fáradtság és a szomorúság egy olyan furcsa elegyét véltem felfedezni, Páris tekintettel merett végig maga elő, amitől elbizonytalottam, és a kezdett elkattogni a fejemben. Ne most! Visszaléptem a feleségem mellé, az az autó fényszorójá előtt, integetni kezdtünk, de ő csak mereven merett tovább maga elé. Elhaladva még hallottuk magunk mögött, hogy az autó lassan beáll a kertbe, és a kapu becsukódik. Nem sikerült elmondani, hogy van egy kis család való Pestőrinc kertvárosában, akinek ő nagyon-nagyon sokat jelent, és ez most már így is marad. üdvözlettel XY férfi. Hát így, közben további két műsor keltál, de el kell hát mind a nyolc, és többet is lehet ígérni érte. 061 712.42 másodszor. 061 70 Senki többet. Hát akkor hajrá! Dörö pont Kukac Gmail.com. Viszont hallásra, viszontlátásra!